یو کم نوی فجر سوره انفال نه ده مغمخه ویلو چې د ارصورت پیپتدا په شروع کې یو سو خبرو پیژندل ضروری یو د صورت مناسبت دیم د صورت داوا او مقصد دریم تقسیم د صورت سلوروم امتیازات د صورت بنظم مشکلات اشپاکم مدنی مکی اووم ترتیب نزوری او مسحفی سره داغه خبره صورت په ابتدا کی ضروری دي دو خبره منګه وکړی چې صورت مدنی دی او نزول کی یو کم نه وی دي ترتیب کی دریم دی ربت او مناسبت د دې صورت د مخه صورتونو سره صورت بقرہ کې سلور مزامین بیان شو اہم یو اسباد توحید دیم اسباد رسالت دریم جهاد او سلوورم انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا سلوور مزامین دیو صورت کوم بیانې به ترقی په ترقی سره هغه او پای نورم تفصیل کئ زکه متصل لورو یا صورتِ بقرہ کې عجز د الہ د یهود و ذکر کو چاغس خیو چہ دے غوانا پیداو اتخذ العجل نصورتِ آل امران کی عجز د الہ دے نسواراو ذکر کی چہ دے نسواراو کم مددگار او الہ دے اغاو ماجز دے عیسیٰ السلام او مریم یا صورتِ بقره کې هغه قوانین ذکر شو چاغې سره اصللا د مجاهده او د کوآۍ راتلله او د ملک مصورې آعمران کې ا قوانین ذکر کوي چې پاغې سره د جماعت د مسلمانان و یا صورت بقره به ک کمی ترازونه چې په پیغمبر او هغې جوابونه ذکر شو. نوال عمران کی نور اعتراضونه دای جوابو نه کوي یا سوره بقره کې دعوت توحیر سلور ځله بیان شوې وای یا یونس او بودو الہوکم الہو واحد الله الا الہ الا هو الحي القيوم ما فی السماوات و ما فی الارض لله ما في السماوات و ما في الارض ندي سورت ال عمران کی اغا مسالہ توحید ذکر او زلا په ترقه سره الله لا اله الا هو الحي لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو وما من اله الا وما من اله الا الله ان هذا لهو القصص واخر ک بیاوی لله ملک السماوات لله ملک السماوات داوز لا داوود توحید په ترقی سرزيد عالم بقره کی زیات خطاب دا خلق سنو چپاغی ذ الله غصاو قهر راغل لهکه یهودو سورت ال عمران کې زیات خطاب د ظالمو سره ده چاغا نسواراو او داغه یغه پليتای بیانې یا سورت بقرې ختم کړه په دې جمله فنصرونا علی القوم الکافرین نو ال عمران کې اول هغه جمله دا چې د غین منکر کافر ګرځي الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو کدا مسلده ونمنه لا نو کافر شوه بقره کې مسلده توحید ثابته کړه پاد الله وقریو سره نو عمران کې مسلده توحید ذکر کای پاول کې قاد الله وسلاسو الله لا اله الا او 파غدری قسمت دلیل خي الحي القيوم اوراد د انجیل کې د دې مسلې بیانو وحیم په دې کړو قران کې یا سورت البقرہ اختتام شوه او په دعا باندې نو آل عمران هم ختمه په دعا باندې یا بقرہ کې د مشرکینو اعتراضونه ذکر کړه چاله ناایبان نیولی دي مشرک وی قال اتغظ الله ولدا او داغي پنځه جوابونه کړو د ول عمران کې پاغي شوبید نثاراو باندې د پنځو مشران او اقوال ذکر کړي چوبره عيسال سلام الله عليه نه ده او دا غمور هغه ټول الله ته محتاج دي ک مریم اذا ک او که زويده او که مامایې او که فرشتي یا سورته بقره کې مباهله وه د يهودو صدا پنځنه ونمبرات کې اوالم عمران کی مباحثہ د نسوارا او سدایو شپتا یاد کې یا بقرم اوالم عمران دواله شروع حروف مقطعات او په لفظ الف لام میم سرا یا سوره بقره کې د تعالو د ملګرو دعا ذکر کړي وا ربنا افر علینا صبرن وثبت اقدامنا اللهم مزبوط ک په دین باندې نو آل امران کی دو نور و مسلمانانو دو صحابِ کرامو دعا زکر کئی ربنا فلنا زنوبنا یا بقرک وعدو پتوحید بنی اسرائیل و سره چو وعدم تیاغستوہ با ادریت یا نمبر آیات کے و ایز اخذنا میساق بنی اسرائیل اللہ تابدو اِلَّا اللہ آوادہ نو آل امران نو آل امران یا ویشتم آیات کې ترقی دا رنگي انبيیاء علیه السلام ادم ته غستې و نو سوره ال عمران کې دعام علماء نو مواذاخلی بنی اسرائیل نو دا واځه ده علماء نو مغسته ده ال عمران کې یوسلوات یا نه آیات وایزا خذ الله میثاق الذین او تل لن ناس ولا تک تمونهو یا بقره کی بیان دا لکتابو او دا مشرقینو چه دای نگوالی چه مسلمانانو تا دے خیر ملاوشی نگوالی آن؟ چه راود لگلیجی پدے بانے خیر نمولاوالی نیامی نو عالم رانکووی چې خیر خلاپ ریدہ کنزل اور دے بدے بد بدر پسے کئے لا توب لنا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا خير فريدا مرا چې دا کنزونه بچي اذن کسيرا رد بد ډيري دا چې ته بیان کینو بیا پته لګی ها اله کا ما ته خو شادت به دون کړو ما واخله کو په موټو لمروزونه کې ګرځي ما دا غالو د ګلونو هارونو اچي او دا وای چې تکلیفونه مړه په دې قران او په خو مزيري حق پټ کړی را انبياو مزه نه وي او تاسو ما مزيري چا چې په دین کې مزه حاصل کړی دا حق پټ کړی را دا هدين تېشه د مصیبتونو سره سره سړي بقره کې ذکرو چې چا, چا توحید نه انکارو وکړو نو داغا دا پارا او عدد دل کافرین نو عالم ران که وی چه د پیغمبر دا پیغمبرین اینکارو که نو داغا دا پارا عذاب دی یو سل یو دیر شمایات که یا صورت بقره کې دم منفق غیر فی سبی اللہ مثالو چا با شاغا ہوا راش او پائی کی اوڑوی فہ ترقت نغو سیزی روادین برانیوسل او ول سمايات کې ذکر کړي فاعلکته ارب کل هلاکی هلاکی یا بقره کې د عالم د توبې بیان او د توبې د عالم سوه شرطونو درې دغه سه درې شرطو لو دي سورته آل عمران کې د اميدو توبې دوه شرط بیانوي التوبه دو مولاوه دې سړبته توبه ده اميده يا سوره بقره کې كاتمين د حق ان الذين يكتمون ما انزلنا من بينات ولو ذا من بعض ما بيناه للناس فولائك فولائك ها يلعنهم الله ويلعنهم لاينون فاذا الله د فرشتو لعنت جو چاحک پټک لعنت دې پاګی باندې دا الله او فرشتو نو سوره ت آل عمران کې لعنت دا الله دې چا چاغ مرتد شو دې خلاده بکینه غړی ګل کړه دغه په شان دې خلاده وی اوه تیا نمبر یا کې چې څوک مرتد شو یا بقره کې د ابراهیم علی سلام هغه وصیت په توحید بیان شوه او سابعه ابراهیم بنی یا کوب یو دو دیر شمایات کې نوال عمران پچھن میں نمبر آیات کے ہوئے ابراہیم علیہ السلام چھو وسیعت کرے انو فتبیو ملت ابراہیم حنیفہ دا ابراہیم علیہ السلام دے دن تابدار شاہ آئے ابراہیم علیہ السلام چاہو وسیعت بسرین توحید کرے پلولاتا پلولاتا وسیعتو کا ا حلال د په کال چې د تاسو پرارت تابعداري وو کی چاغه په دین وصیت کوي په توحید وصیت کوي یا بقره کې ترغیب او مال طیب ته چې حلال مالو ګټي او دا غي نه خرج ک دو سوا او اوش په تنب یاد ک انفقو مما اخرجنا ها من الارض او خرچ کئی ما آغا چه گٹی دیتا سو نوال امران لن تنالو البرا حتا تن فی قوب ما تحبور چا اغا پاک مال دی خرچ کڑی نه نو جنت تا نشید دی مشکل دا نشید پاک مالو لگوا چې حلال دی گٹی ری دی اغا پدا سی زینو لگوا چا زپی رضا کئی گم قرآن پا الله اللہ رضا کی گی پدې اورګو ته خوښاله شما یا بقره کې ویلو یختسو برحمتې مې شا یوصل فنزمایل نو آل عمران کې په نورو الفاظو سره ذکر کای په تلقی قل ان الفضلہ بيد الله یختسو برحمتې مې شا ا سرونو یانم برایات کې یا بقره کې ذکر کړیو چکاتم دو حق سره الله په اخرت کې خبره نه یو سر سلوړو یا يعقوب عمران کوي چې چا په کا مودل پیسې واغسته او دنیاي غوړکان نو الله په ور سره خبره نه کوي ها ان الذي یشترونا بیاات الله ه ها بیاهد الله ها بی ایمان مسمنن کلیلا نو لا خلا قلوم یو ولا ولا یو کلمو الله چا چ زما په دینه وضو واغستې ده او عادی او کړې او پاغه وضو واغستې ده اخر کې به زبو صدا خبرې نکوما دا موږان ته بار بار وای غره غا واځماتې او نن تعالی وعده کوي سبب الله پتا شيرو نو کې شهادتونه ګډوډې ماته را ماته د پیسو ته لپاره یا بقره کې ذکر کړو الحقو مربیک حق ثابت پته وی لیکبلی وال عمران کې وای الحقو مربیک حق ثابت پورا بیان شو پادیہ دی السلام باندې یا بقره کې ویو چې مؤمنان ها پروت کوم په د دلیل باندې پوکفارو باندي زوینا للذینا حب الشا ویجو کنا فرکڑی شوی دی تا ژوند دنیا کافرو تا ژوند دنیا هغه غوړره بقره کې ویرو Hadamard کی تاسو بقره کې ویرو غوړ دې ژوند دنیا کافرو تا ویاس هارونا من اللذینا والذینا تقو فوقهم یومل قیامت مؤمنان ورکوما مؤمنات کوچتوما په ځباز د دلیل په کافرو نو آل عمران کې وی چې عیسی علی سلام من پورته کړره په خپل دین په وجه انی متوفی کا ورابه او کایلیا او دا هم ملګری نور هم کوي چې ها مخال قران کې دغه سماده وجه بیان کړی دی درې څلوي خوجه ماده ربطونو بیان کړی که سو کوئی aksad dadai nawai ga رومبر ها ما دا کله 2000 کې یو د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په رحمتول داداغه کمالات اون شي سمت درور کې هغه یو صوبجه بیان کړی پاره بې کې بیا هغه تقریبا درې سلویق تو وجه ما د دبطونو د دې بیان کړی دي ما دا کنه یو صوب بیان او ډیرر و نو ډیرر په کشته ل لګم په کشته بعضې و کتابو نهود دا به مخکې رستو کی او کتابو ووری کلی شه په دا سامي ووری کله او کوونه ووری کلسم کار دی غ خل موخ سواب ککیږي که چا فارسی کې چا په نور زبان نو کې زماو شاکر د هغ دا پارې ته کې را ده نو چې پارې ته وغ او هغه ځانله چاپ پونډه کوم اجازه زما کو ثواب کیږي کنه کی خیر ده تقسیم دو سورته بقره دا سورته په سلورې صوبانده ده اول یې سا درش په ایت آیاته پورې تریا ساټ نمبر آیاته پورې دویم یې سا یوصل یو, یو آیاته پورې دریم ایسا یو سل دویمنا ترخیرہ پورې اول ایسا کی دریش پیتایاتونا دویم ایسا سلوی خیاتونا یو کم یا یو د پاسا او پا دریم ایسا کی یو کم سل آیاتونا دی صدت سوی سیرے دریم امتیازات د صورت صورت ممتازه تقریبا 39 امتیازات, نورم امتیازات ام ام. ما ذکر کړی نو ډوم ډیر دی پهګه امتیازات دې ته وی خصوصیت کله د صورت کې ویم کله ونه ویم کله ډیر ویم کله لږ په ما مستقل ماشا الله کتاب دی کړی دا چې سوق درس کې دا غل په کار شته دا او سړی اسان والی الله د پويسا شيخ رحمتونو لري ما چې کتابو لري غلمه تقليد لورم ما ته ما ته پرېدا چې سمډي کړو حکم هم نه دي يو سوچ بیا په پاڼه وري کلا وې ماده له غوندې پرېدا یو شپې دولا چې زکه سمډي کړو حکم دا چې کتاب تاسو څنګه څوټ پرې کړې قران کې ها نو هغه دا محنت یې کړې اواغه بیا وري کله چې دا هر چا د پرکار چې د خپل کور او د خپلې کتابخاني زینت او ګرځي په دې کتاب باندې دغه قرآن هم مزامین د قرآن رتنا د قرآن خلاصې د قرآن قواص مقصد دا تقسیم دا په ذکر کړي تقريزو ګوره بیا کراول کې دا رنګه ها ډېر علماء الله دې رحمتونو لريږي بعضې ملي دي جونديری سمې الحق مولانا سید افغانستان امیر او نو دا سې او موږ د ډیرو د غنخ خلاص کو په زاخو آسان کار دي هدا مخ ته فوضه آسان بوایو کله موږ یو ځای لیکل کړه کله بل ځای لیکل کړه په کاپي روښوکه کله بګر دا وسم کار دي دا یو خپ کتاب دي استاذ او د هر یو چا څو د قران درس کوي دنه خلاصي یاد کی رپتونه یاد کی امتیازات یاد کی به د علم دا غسه رپتونه مقصد د دین ټیبل کې به د لاس کې دی دا ګوره موږ لم پایم پیډیان وای چې موږ غوښنه راځي او که سوې وې زناستومستا کتابي رواغه هرڅه به د تاسو کې خوړو چې مو مایې جو استاد تاسو موه تا مونږ دې کتاب نه درسوي ها یا کدا اوسرني دین لیکلو کې په یو پارا دا کدا کې سو کوي نه خو دا فلانو دی دې په لیکلو کې او یا قران کې او بیا غته ګوري چې کله دینه کری ها او موږ هم راځي زه خله مو کو ثواب بیږي کرغه نو دا امتیازات خواست دا دا سی طریقه دا چه دی بانی تروان چه تی پخ پلم بیره اوخ کلیشن اشیالا مگر دا طریقه خود داری را دا. نو خواست رو امتیازات رو تووی سرط ممتاز اوجوداد دنور سرطونو نه پس سره پاغ پینزو اقوالو د مشرانو عیسی علیه السلاط و سلام نیاه انکا انتا سمیع الالیب نیائی وی, وی ان الله یرزقو من یشاہو فی حساب مامای وی زکریہ السلام انکا سمیع الدعاء فرشتی وی اللہ ما یشاہ الله یخلق مایاشا الله پیدا کړي الله کړي عیسی السلام په خپل وی ان الله ربی و ربکم فابدوا هاذا صراط المستقیم پدی انداز بل سرت کې دانشته پدی طریقه باندې دارنګي صورت ممتاز او جدا دې د نورو پاغ رد نسواراو په اصول باندې چدې صورت کې د نسوارا څنګه اصول شپږ ذکر کړې دی نورو کې داسې نشته دا به چې صورت ممتاز او جدا ده د نورو صورتونو نه پاغا دا وی د صورت باندې چتري ګوايان الله ګواہی کړي دا فرشتو کړي دا علماو کړي دا اطلسمه یاداسې بل صورت کې نشته شاہد اللہ انه لا اله الا هو والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط دارین کی صورت ممتاز او جزاد دنور صورتونه پاغ درید شنو کو سلام فاض دیت دی سال سلام عمر 33 سالو او بیا الله پور تک کڑے نو در دې شنوکته غي چې د اسنګ مدارګار ویلاه کې دې ژه او عاجز او بندو ماته محتاجو دا رنګي صورت ممتاز او جدا ده 파ګه قوانینو د جماعت باندي چې دې صورت کې کم قوانینو اصول د جماعت د جوړول بیان شوي دي نو د صورتونو کې دا دا رنګي صورت ممتاز ده په صفاید صحابه کرام باندې حق پر چسنګ قران د صحابه پاکیو صفاي دي صورت کې بیان کړی تاکیدن نور کشتاخ له لګې کې تفصيل سره تله لري دا رنګ دي صورت ممتاز دي نورو صورتونو دا په مباهله د نسوارو باندې مباهله مخمتې را شوی وغواغه د يهودو وا جمعه کې هم راضي هغه د يهودو ها مریم کې بمراځې مبالا خو هغه د مشرکین و په دې صورت کې مباله دا چا سره ذکر کړي نسوارا او سربل کې نشته دا رنگي صورت ممتاز او جدا ده د نورو صورتونو نه پاغ باندې د دنیا پس پکوالی چې دنیا دې د خصيصه ده زین للناس حبشاوات من الناس من النساء والبنين والقلاتير المقنطره من الذهب والفضه دارين صورت ممتاز دے پوادی دا علماء د اہل کتابو الله د علماء نو چې کومه وادا غسه دا نورو کې داس په دغه لفظو نشته وعده غزل الله میثاق الذين و تل کتاب لتو بینون للناس و لا تبتمون علماء تاسو کتاب بیانوي مخلوق الا تكتمونه انبا پټوي دلړه کارګ وشترو دې لپاره کار وشترو بی فنبزو ورا ازھور پټیک شاته گذار ک او وی بیانیکو وشترو بی سمنن قلیلا فبې سماشتورون صورت ممتاز په پروتوکول د عیسیٰ سلام بر اینی متوفیقا و رافعو کئی لیا پا غا پینزل نسو پلیتو دا نسواراو بانی ممتاز دے پا شرائط دا توبید امی بانی دو شرطونا دارنگی صورت ممتاز او جدا دے پا بیماری د یعقوب علیہ السلام بانی او پا افاد دا نبی علیہ السلام و محمد الا رسول قد خلط من قبل رسولم دا صورت ممتاز ہے و فضیلت د مریم په نور خو ذبان دی متہرو کا واستفا کے ا علانسائل عالمین نورم امتیازات خوا د صورت کا د صورت مقصد و دعو د صورت بیان د مزامینو ارباو توحید اسباد رسالت جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی ها مقصد د صورت اولیسه کی او خلاصہ د صورت اولیسه کی اسباد توحید او پدرسپ تایاتونو کی اوه کی دری بابونو هر باب کی اشبش پک خبر بیان اوولیسکه حاصل اطلس خبر بیانې اول باب کی اول لسیات دی دو ول لسیاتونو خلاصہ بیان د شپغو خبرو داوته توحید الله لا اله الا هو باریا دل سلاسایو الحي القيوم دلیلی اقلی نزل عليك الكتاب بالحق دلیل وحی الله په قران را لګلیو او دلیل نقلی وانزل تورات و تورات و انجیل را لے دا مسلح حق دا الحی القیون دا چا را لے گلی دا جوندی زاد دا طرفنا چپا غم مرگو فنان رازی دویم دا مسلح قرآن پیالنا را لے گلی و دی مسلح باندی تورات و انجیل اغسری اغرا گلیو الله تتخذوا من دوني وكيلا نيو دویما خبره تخويف يره ان الذين كفروا بايات الله شدد مساليد توحيد نا چ په دلایل ثابته وا انکار او کفر کو نو لهم عذاب شديد يره بار وركلا عذاب بدر کوما خبر داود توحيد پای دله سلاسا دویما خبره يره کوه <قوده> د منلا دم سلا نو يروا عذاب د کوما درې جواب د شبي د نسواراو چې صادې صلوتو و سلام نسوارا دا د الله نائب دی تعالی زوی دی وګوره پینجیل کې او تعالی ویلې یا بونیا د سنې انجیل کې دا لفظ یا بونیا نشته او کښتم نو د بونۍ یا دا معنا نه دا چې ته زماځي او بچیا بونۍ پومانه دا چا سره داد متشابهات نه دی پومانه محبوب سره لکه مائده کې بلای شي نه ابنا ابناء الله واحبو یوځو نصاراوي منګا ابناء الله زامن الله به نه پیدا یو اېبن پومانه دا محبوب منګا خاص دوستان د الله یو واحب او داغه تفسیر بیا کوي نو ابن فمانه شتن انجیل ګوښتا نو د علماء متشابهات نه دي او خرو متشابهات په مانند محبوب سره او زما محبوبا او انبيانه مو سلام الله محبوبان دي نو سلوره خبره تعلیم مؤمنانو ته په وخت د شکونو او شباتو کې چې مخالف او متضری مشرک اعتراض کوي نو اعتراضونه د چاپل ناراضي انو توایا آن ربانا لا تزوی قلوبنا بعد از حدیث الله زمان حقوق نکې زمان مضبوط کا معنا استقامت را کا چې تغیر دین او توانور ما دا خبر وابه انسرهونکی دا خبر خبر خوږيونه لګي ها انو ربانا لا تزوی قلوبنا بعد از حدیث ثنا بینځه ما حبرا اغا حال د يهودو کسر د مال او د دولت فایده نه ورکه مال او دولتونه باندې نشخلاسې ده ان الذين كفروا ينتون عنهم مالهم ولا اولادهم من الله شيئا که خلاصې ده فرعون بخلا شویو دیر دیر دولتمن وو او د اولاد لغکرواله قارون بخلا او شپګه خبره تزهید من د دنیا د دنیا نه مین ختمه او ترغیب اخرت اورکې زوینا للناس يحبوا شواذ من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه دا څه خبره شوه شپه خبره دی یادی اولیس آیاتونو د آل امران که سو خبری شپاگو داوه دا توحید پاگید اللہ درم دویم پاگیی را درم جواب دا شبید نسواراو سنورم و منان تا تعلیم پو وقت شباتو کې پینزم مال و دولت نش اخلاس حولی بنده آش دنیا نمی نغوصه تاوجو اخیر تاور کهیم ناش پا خبر دا بیا دویم با د اثلسه آیات نه آش په گزشتہ آیاته پورې پای کېم داس په خبرې دي اوله خبره آدابت توحید شاهد الله انه لا اله الا الله پایو مدلسه صلی الله علیه ادل الله خو کې کی په آیت کینو او اوس په یو آیت کې راځي یو شاهد الله بیان کړی دی الله واه کړی دی الله انه نو دا دلیل وحی شو والملائکه دا دلیل نقلی شو و اولو العلم قائما بالکس دا دلیل عقلی چې د انسان عقلم دا خبره مني فرشتوم د دې بیان کړي نقلې پیش کړي الله وهم د دې خبره کړي چې لا اله الا هو داوا پاغه اد الله دویما خبره جواب د شوبې د نسواراو نلسم آیات کې چې تاسو وایي حضرت عیسی سلام تعالی بنوولې نو مونږ اونې د ویل انجیل کې او کوولې ده نو بغیان بینوم دا دا بغیم بغاوت زدو عناب کې داخله کړه د ځانې دنه کړه بغیان بغاوت کړه دسمین البغات دسمین البغات دا د سمانه د نکړې بغاتو باغیانو د ځان نه پینځیل کې د اعلی په زو نور کتابونو کې تاریخونه شیو تورات انجیل او زبور او نورو کې قران کې څوک تاریخ نشي کوله لکه قران خپل الله دوی خپل هغه ستای چې انا نحنو نزن ذکر او انا له حافظون زل دوی خپل ایفاظت کوما پهږي نو بغیم بین اوم دا بکی نو سواراو دن نکره دویم جواب ده سر نشتا ده نو اخرو متشابیات متشابیات دو نده او کشتا نو بغیم بین اوم ده زانن بغاتو او دریم خبره پا صداقت د پیغمبر شلم آیات که فا اصلم تو وجیل اللہ و من اتبان کلک شوه ما غاری خودی دا دیندار الله تا اوا چا می خودی دا کتاب دی زما او سره مر خبره یمشتم آیات کې یکفرونا بیاات الله انبیا خباست د یهودو چا انبیا به وجل حق پرس به وجل یکفرونا بیاات الله و یقتلونا نبینا به غیر ال به او پنځمه خبره ها حال د یهودو د الله د کتاب نه ایراس کول او روګردانی کول اه ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم يرزون تيس ایراس کوي بېمانه او شپګه ما خبره د اخیری یالا پچی سیات فکه فیضا جمعناهم لیوم اللاره بفی ووفیت کل نفس مع کسب هم لا یذمون سو خبر شو شپګا داوود او توي باغې دل سهلاسه باغ يم به جواب د شبيزنه سوارا ځانې دن نه کړي بغاتو دریم په صداقت د پیغمبر چاغه صادق دی رښتینی دی حاجو کا او پنځه سنوره ما خبره په دې ته د الی کتاب او انبياو حق پروس به وجل پنځم حال د يهودې راس کول وهموری هم اورذون او اشپاګم د اخریه یا دا سیدزه لارو نه ده یو مل الله ربفی شپای کی شک نشتا هر انسان ته په پوره کلا مل الله ممی لاوی یو فیک کل نوفسین شپګشتم باب دی تر اخر د سه فور او پدی کی بیان د سو خبره کوي شپګ یو خبره داوزه توحید وقل اللهم مالک الملک وَتِلْمُلْ مُلْكًا مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَنشَاءُ مِمَّنْ تَنشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَنشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَنشَاءُ ما شاء الله هر باب چې شروقي نه پاول کې کوم مسله لرې نمونه کنه دغه اوجه د صدقه هر باب ګوړې الله لا اله الا هو دیم باباول. شاہد الله انه لا اله الا هو دریم بابا ولکه قل الله هم مالک الملک توت الملکا منتشا ماشاء الله سورۃ توحید تو خدای الله تا او په ارزل باندې دلائل پېش کړي په نورو خبرو دلیلونه پیش کړي په مونږه پروجا په صدقې او په او په توحید باندې درې قسمات الله پیش کړي دا ډوره مهمه مسله او دا همه مسله خلکو سر زده دی نه ایراس کړه د سن بیان نه کینو الکه منزو نو کډوره ثواب وکړه چا دا شوک او چې مز په کومه مسله قبلیهغه مسله او دا ور وکړه چې کوینه ته وبره وباسره وباسره کډوره ثواب دې سل بو کړه او کلی 230 مړه ور ویاغه چې په کم څه ګنده شوه د او وباسه اګه منګر پرې اوته پیښو پرې اوته او مردا راز د کوينه لړیکا نوډوسته بیا چې وړو باسنو سونه ډیرونو صفای خمي لاویږي نو ګند پکې پروت دی وړو باسنو څه ګټه وشه څه فائدې کیږي چې دنه پکې پیښو پراته تا تر ټولو کوي صفا کړ تر ټولو منځونو تا اجدونو کواو امریکا و غوژن د شرط جوړي چولي دی یار ها دا اصل مسله او پدې دلایل خې وُلُجُ <toliju> اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلُجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَةَ دَچې موږ زیاته ښه بیان کو ليو مسالې توحید پایې دلایل اکрыя دې ما خبره اټوښته میااد کې اډټنه مؤمنان او تا پدوستې د کفارو او مؤمنه تووالي د داسې بيخوندو سره تعلق ساتي چاګه دوه د دانیت د مسلې نه انکار کئ لایت تخجل مؤمنون الکافرین اولیاء من دون مؤمن هغه مؤمن مواحصل تعلق نه ساتي چې د الله د کتاب دعوت پیش کئ بیان کئ او داغ هغه سره تعلق نه ساتي او د غیر د مو صدا د ناکاره خلق کو سره چنټکو چاندو د پارځي او تعلق سره ساتي لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ یو دو درم خبر تغویب داخلی را نمبر تیس یو ما تجدو کل نفس ما عاملت من خیر محزر و ما عاملت من سوء آخر آیر زماد عزام نو یریگا یورد را روان دا پائی کتا عرص حاضر ویب او سلوونه محب یو درس ما یاد کئ ا پتابدارې د دا پیغمبر کلام کښه ان کنتم تحبون الله فتبيعونی يحببکم الله بیا چاچ په اتباع پیغمبر کلام کو کلښو پتابدارې روان شو نزو سمنکم الله و بخنه او تکوما والله غفور الرحیم او پینځمه خبره درې درسم آیات نا بنځمه خبره تفصیلی جواب کوي په اپدیت دی السلام شاغه بند دی الہ ندی ول الہ ندی عاجز دی داغه د عاجزۍ بیان کړی دی په پنځو وجوه سره داغن یا هو ماجزد ادم مرجم ممر مرجم ممر پنځتیسات کې سوې ها فتقبل مني انک انت سمی و العلیم یا الله ته یقینا ته خاستاوردلواله په یي تاکیداتې کړې دي انکا انت سميولليم نه ايوي نو موري سووي او د شمايات کې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله د ذکر کوي چاله چقوغه شي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق وکړي چې چاله چغغشي وګوره ناغه موي رازق ته رازق زنی ما زمابچه ای سال سلام نه دی اموري وي ثورদুল والي ای سال سلام او مریم ندی دوا دری می سال سلام حماما وي ا اتدیر شماتکه ان کا سميود دوا ان کا سميود دوا الله تعالی ذکور من تا ته محتاجو دارنګي فرشتي وي 40 نمبر ایت کذالک الله یفعل ما یشاء بیا اوسلو احتمالات کې کذالک الله یخلق ما یشاء سلو او پنزم قول د حضرت سال علی السلام په خپل لا 51 ایت ان الله ربي و ربکم فاعبدوا راتو مستقیم ما سو اقوال شو ኢसाले सलाम ته چتا سن سواره او مددگار ویلا وایه تاسو مرجع می تعالی او مددگار نو داغه پخپلا او داغه ټول نسب الله تعالی محتاج نو چې محتاج شو نو وليغه ته محتاج او تواس که ኢसाले سلام بیاوي انکا انت سمي وللي موروي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ماماي وي زكريا عليه السلام انك انك سميع الدعاء اطفالشته وي يفعل ما يشاء الله يخلق ما يشاء عيسى عليه السلام پخپلوي ان الله ربي وربكم فادوا هذا صراط نوڅوک د نه غیلاره طلبګار دی دا غه اله کې دی شي اه دا عبادت کوي زمامکوي نو سوچ چې د چای عبادت کوي راغه مددګار کې دی شي مونږ عبادت د الله کوو نو موږ مددګاران کې دي شو عیسی علی سلام زموږون دی یو بنده اگر چې پیغمبر وو خو بنده وو ګنه اله نه دی دا پنځي وجه نو چې عیسی علی سلام اله مددګار نشي کې دی نسخې بس مددګار شي ا چې تاسو دغه عبادت کوئ خضا او کټه او قبر زیادت دربار ولی فقیر ژوندې مله مله هغه سم مترګاده جوړ شوه رد په دې ټول باندې کو یو ذکر کئ او بل په قیاس کئ ما پرون ویلو یو ذکر کئ نور په قياس کئ اشباګم خبره مباهله النسوارا او سرا یوش پیتایات ومن حاج کفي من بعد ما جاء كامل العلم وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَحُسْنَا وَحُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِلْ <تصح> اا سو خبر یې الله لري شپګ داو دته یې وقل اللهم مالك الملک باغیذ الله او نتن مومنان تا ول نه سات لایت تعقیز المؤمنون او دریم یوم تجدو د اخر یرا ان قتونم تحبون الله د پیغمبر تابدار پیدادار ش تفصیلی جواب جوه پیت دی سالی او دغه په مور کوي چې ټول نهصف الله تلاغې مختلفاج دی او شپګمه خبره مبااحله د من سواره او سره چې څخت م نپاخیر کې دا د ته دشپې کر وړي ان حذا لهل قلا کوم دا بیان چې تیر شو دا او بیان شتیا۔ دا بس نهګارې غوری دا په عتللس خبرې داوی رشتیا مض کے نور خبرې دادی رشتیا په معام الهن ال الله خو غړې روا حاج بغیر به غیر زماه سب داسې کتاب ده داسې زدکه راغون کا نو دا د ننی سبق خللا بیان کړه مقصد دا باب د دمیم او دطیم. او بهوش بابا کې معنا او مشکل کوم ځای له مسلې یم هغه به بیانون انشاء الله کار آسان دي او ګټوبه کې سې دي تفسیر دادی کړی او غدادی کړی او هغه به ځاتا ویسه اشتباه په خلکو راوړي پویم غریب نشي چې دا درس سبق به کم ځای نه شروع کړي او ختمې کم دي او دا وایسه نه سرمعلومې نه خپل معلومه لګیا غر غر غر کوي او تفسیر وکړو بدو کړو هغه وکړو له دیغه نو مقصد به خلق تو غا چې زمنګ د سبب مقصد نمداده لاندې لاندې خبره ده اوس په دې تفصیل کوا نو چې تاسو په دې تفصیل کې ستاسو انکه به دا خبره موجوده ها د سورته آل عمران دا د اولیسه په دویم ايسه کې د 13 تنه تر اخره پورې کې یو سل یو پایې کې د اسباب رسالت د اهلي كتابو پلیتی بيانې 15 15 پليتي غا مختصر وې یو پليتي د کتاب كتابو دا وا حلال والے او حرام والے د ځان نه غلل د خپل پیر او فقير نه غلل د هغه پليتي وا چاغه به کمشه حرام کو هغه بېمانه بوتہ حرام وې چاغه به کمشه حلال کو هغه به وې زموږ پیر څه وې زموږ مولوي څه وې چې دا حلال ده دا, دا چې چرګې و بانګو وې ځان کدا حرام او همون خل اندازه ولي مليسي پیړي حديث سره دا به د مليسي په کوټه لګلو غالي الته حلاليږي بل ځکه نه حلالي دا حالت دې مطلب پوه شئ روزان تحریم او تحلیل جوړ کړو دوی په باطلو دلیل نیول او دجی جېبراهيم عليه السلام يهودي او فلان فلان فلان داګه جواب راځي او درې مومنان گمراه کول سلوورم انکار د الله د حکمونو نه پینظم حق و باطل او باطل په خلکو ګډوډول اشتباھ آشپګومه پлити حاتل بی سدین دین, دین پاک کمزور ګډوډول او پینظم حق پټول او هم وسیت پاغ دین چاګه منسوخ شویری منګلت موضوعی روایتونه د ځانې جورشی پاغي و بیان نکي او داغي وسیتونه نکي او خیانت نہ حب تحریف اوالو لاړو د خپل مقصد لپاره لسم افتدا پنيکانو بندگانو او یو لسم د الله دی کتاب ناوړېدل دو لسم مرتقېدل د یال لسم پام بیاو افترا جوړول شو ګور افلان پیغمبر داشه حرام کړي افلان پیغمبر و غاړه م کړي او سوال لسم زمون قبله ول دمل بیت المقدس نا ولا قبلا هغه بيت الله وا موږ مخي بقره کې ویلو او پینزل لسما پلیتی د دی کتاب نه خلق من کول یال الكتاب لمتصدون عن سبيل الله او ملانو ولې بندوي خلک زما دی کتاب نه لار شوی مولا د الله کتاب زکاسبه اوري وروړي حق پرو سولما دا او تنه مولانا څخه بدلا د معرفت نصیب کی مابه نور د کتابونو د دوډو میراث دورې کوله مته <متحدث> وی پرېده مونه چې ټټیانه د قران د طالبانو ته خایا دغه دا ټول پوره اسلام منسره الله دې پر رحمت نو ویل دبرایت طالبان بو په دا ټول ځان کړي او طالبان دا قانون کې ویلګی غازی پرېدا خو هغه دې نه مونکي کمزوري خو نو جوان قران د طالبانو ته وخایا ما دې ده خا ان شاء الله ما زاینده نه به قران خیم کې خيري اغه جوان دی پورګرام شریک الله دی په رحمتونو لږ حق پروست خدای قرآن وخایا قرآن د الله شی اگر ته بچای مه ته قرآن ترجمه ویزه بوډا سره ما کمزورم کله بيمارم دا نو جوان دی قرآن نه قرآن ته یاد کای دا د حق پروستو علماو کار دی ها حق پروستو کنده کې قرآن ته نزدکې نو دا او غلط مولایا لمته صد دونهن سبیل الله ولی بندوې خلک د الله د کتاب نه او درې مې صاد یو سل دو نه ترخه را پورې یو کم صلاحاتو نه او پای کی دو مضمونه بوزي جهاد او انفاق چون کی د د دیوارو د جماعت ضرورت ته نو د دیوارو د پاره د جماعت اصول بیانې نو په دغڅ کې د جماعت د جوړو پ اصول پار دوله کې تفری کئ یو وسل دا دی چې جماعت جوړی چې د ټولو حقیده به شويحيید ب یا یو هل ننا منتهقلله حقااتي حق ته ولا تموتن الا باید مسلمون او را د ما سره کې نه دا بګته لږې چې ز بله کې د پهځان نه پردم بغیر غیر د الله د وادانیت نه. ازنجه سباه د بل تسربت کړي ګورې دا شه نه منم پیرو پکيرتا کپدير د سخت حسین کې همزه جماعت ترازا سباه پیر تروان او سبکتکه سبا قبر تروان دا شه او دویم ستاسو قانون با قران او سنت وی واسېمو په حبل الله جميعا ازنجه سباه بیا قران او پیغمبر طریقې پرې خو یارا شرمېګا منو یارا خالق وو چې دا څنګه غمي وکړو ایو دا څنګه خادي وکړه غولم سپکشه کدی لا تیار بس اس یا حجمات صدا زمننه نه منګونه بدنامه او درم چې ته جماعت ناراضی نودابه نکل کې یا بو قران زکه یا بو قران او یا بو قران والو خدمت کې زمنه قانون او دستور کې دادي ولتكن منكم امتي يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون كذلك دسخطوكا ستيم بولا گوا دا داز من جماعات دا زمانا دجماعات اصول ماشاء الله زادت اشاعت التوحيد والسنه يا ابو قران زكي يا ابو قران خي يا ابو خدمت کے داوگور سوں قران زكي اسوگ داز خدمت حکولونکو داسته اورېدل کې زدا کول کې بیان ورته غي او 15 سلوړه مقیدا پدی به ګوره مالوم خرج کې آ پدی دین باندې ز قران په کتابونو په درسونو باندې په نور کتابونو په مدرسو غمال لګې خدای الله په کتاب په درس د مال لګولې و ما يفعلون من خير فل يغفروا او چې مال دې ولا غو محروم من شي د اجره او د ثواب نه نو چې دا اصلو رسول الله جماعت خو مضبوط شو وګوره پنځمه قاعده په کې غیر راضا نه ساتي ولې کدي کې د یو بل کثرت نه کتتي کې خبره کې هغه بستا راز پاش کی او نور تبو وکړه خو دا وي هغه دا وي نو پنځمه قاعده یا اویللذینا منو لا تتخذو طائفه من دونكم ولا يعاونوكم اغه فساد کوي اله پتہ نه کوي پدې دوه واکه ذکر کوي تفری کوي یعودو هند بل د او شت کی دی وای کو د پنځمه قیاده پابند نه غیر په کله دان نشو او ګم دا چې د امیر پابند نه وي نو شکست مونږ او آ بدر دغه کم وې خود پینزو و قیدو پا بن وی او که دوه پبن وې نسدد کموال نه فتح میلا او شوا د د صورت ال عمران د دریو حصو هغه مقصد ټول متا او استمخه ته بیان کو اوس چې کمزې پورې تلاوت شوه ده بابونه دی دعا او دولس خبرې دي حددی صورت ال عمران کې یو مضمون بوزی اهم داسدا کې هم مضمون دا دی چ رد دی په نسواره او باندې اواصول بیان اصول چازی کر کړی دی په کتابونو کې مولانا رحمت الله الله د پ رحمتون وړږې بهتر په دبان ټولو لهما غډیر محنت کړی او هغه چاغلو یا مننظره کی د پادې سره بیا خلکو مجبوره کو چمون د کتابړ اګه رجل د کتاب پر د نسوارو نکلو او دا قوانینو پکې کوڅه څنګه قران په کومه طریقه ذکر کړی دي نو هو انسانان دي خامخا موکو مستوادې خود دې قران نه راغسې دي ال عمران نه نو دا مناظره څنګه شوي وا او وجه سوال دې مناظره یې اوس بېمانه اسه تا نپری دي یا انګريز پخپړه کوي یا انګريز خلق زال له ساتلې پیسې ورکې او دا حق پورسو سويجنګي تی مساله او دی مساله وا دا مسله حق نه دهسه ته چې ما سره سر پدې کې مناظر او مقابله کې پد دلیل موجود نه لري خدا د غیر و آغیار و او اغيارو سازشونه دي او د حق پورسو مؤمنانو سويسکه جنګي په دې طریقه باندې چې کله ها انګريز دل تراغه بطانی حکومت هغه چې دو دل تکي په هندستان باندې هغهي قابيزو لاغې د ځان سره یو پادری راوستي ده یو عالمو موږ ته عالم وو یو هغه عالم د پادری پند توي لاغې ځان سره راوستي ده چې دغه زمنګا الکار او دغه زمنګ د پاره کار کوي ار جا ځان له موليان الکار ګرځوري او دغه پاره کار کوي دغه په تعاون کیو کار چلے غلی ده اغیرال راول اغا پادری پټول هندستان کې چکر و او اغان سواريو له سواراوکو اګه دین د نصرانیت شایقاو په هندستان کې اواغه وی هر دین با چل نه غلط ته او چې کله فاتح اله راغه دین اسلامم غلط دین دی قرانم صحیح نه دی فاتح باندې دورا بےمانو دورا لا نزیر عالمو چې پوسولت فاتح باندې د ریزه باندې اعتراض نه وکړو د ریزه باندې اعتراض نه چې دا غلط دی او دا الله نه نه دی دا دا نه دی جوړ کړي جواب چا کولې شو په ټمامي هندستان کې هغه دا چکرو لگاو جلسې او پروګرامونه به کول ها چا جواب نه شو کولې چانگریز با ایمان تپتا اولے گیرا چیرا دا خو قابل لے او دا دمو قابل لکھو سوکنی شکولے او دا خو منگ دیر خیل سمت بانے را اس تیرے نو آغوی چیرا یو پروگرام جوڑو یو مناظرہ یو جلسہ کو او پائی کی به منگ ایلا انو کو دا تمامی مملکت د ہندوستان چې سورا مذہبو دي. عقد راځي او د خپل مذهب صفایيږي اوګي او غنی یاد درسره مقابله اوږي مقصد دا جواب وسو د نشي کوله من خپل نصرانیت په ټول تمامه هندستان کې شایع وو او زموږه همزي او نور ادیان به ختم شي څوک مخه خپله نه شي راتله دین اسلام دفاع الله خپل کوي او دا پر اصول کار راغلي نو یو جلسہ مقررکلا اعلابات کے اٹارہ سو اکا ساٹھ کے اغای جلسہ شوئے ہوا ہاں اٹارہ سو اکا ساٹھ کے تقریباً سو وش لکارا خوش دغسے بگی گی اٹارہ سو اکا نو اٹارہ سو اکا ساٹھ پہندوستان اعلابات کے انگریز کو تمام مملکت کے چیغی ہوا چ پل خپل دین او مذهب ثابتولې شي اقدره شي ثابت دي کی هغه رال جلسه شروع شو درې ورځې پړومبې ورځ ولومبې شروع دي پادري پچاو غلا پین دو بارو غلا بډ مت باندې چې دا غلط دین دي اخرت کا افایو طریقا بیا نور بیا نور نه پدوه مداسه هر یو مذہب او پال یو دین به رت کا او چا جواب نشوکره هر غله پاخره رذ پاخر کې به په دین اسلام راځه دین اسلام یې رت کو چې قران غلط دی فاتحه غلطه تا او د لري زره اعتراضونه وکړو په فاتحه باندې او پاخر کې حل م مبارزن څو مقابل څه چې ما سره په مقابلوږي او خپل دین ثابت کړي خپل مذہب ثابت کړي د دې وبن علماء الله دې رحمتونو لوليږي هغه یو عالم مقرر کړي او دا ډیوټي هغه له مقرر کړي وا غمنام عالمونه رحمت الله چې دې جوابونه بته کې او تبو سرबास کې او ډیره خلا اوه حل مم مبارزين څوک مقابل شته رحمت الله د یو ګټ نه پاسې ده او درې ده مخلوقات ناس ته ځکه دوخه اعتراضونه وکړه هغه جوابونه نکړ د فاتحه د دریو زرو اعتراضونه یو یو اتره جواب شورو کو اعتراضونه رد کړه نور اسایت هغه رد ک نو سرانیت رد ک د دین اسلامي ثابت ک او دا اصول هغه بیان ک په جرسي عام کې چې کوم الهابات کې جواب چته کولې شبيا پادري چې خلکو بو شو انګريز بېمانه اعلانو وکړي چې جلسه برخاص او دادوالو به ګرفتاریږي پادري او مولانا رحمت الله ها پادري چې ګرفتاراو چې بېمانه تاسو لا جوابونه نو نه پومنګ دي او لکونو رپهورو ګولې موخه دې سپکلو اخر کې دې انجام داغو نو اغیزه کا گرفتاراو چې د انګریزي تاوان شوی و ډېر ها ډېر خلک راغله او ډېر تاوان نشو نو اغیزه کا گرفتاراو امره رحمت الله زکه گرفتاراو ودې د شر او فساد جوړ کو او سمجه چې څه خبره کینو ودا شریده ودې د ددې جلسه کې شر او فساد جوړ کو خلک په بلوه نو په دواله د گرفتارې ورن جاری کو او د 55 دولار او و ده باطل پرسو مل کرتیا خوارسو کئی پازدری لال زان اوخ که پا ده بلوچستان پلارا, پلارا ده کوٹے اولار سی ده پلو دغه ته اورسے ده ترکی تا اورسے ده ہا ترکی قسطنطینی تا اورسے ده التا ده خان بادشاہی و مملکت د سلطنت د مسلمانانو اسلام رائجو مفتیان قاجع نسچے چې نام مسلمانانو خزانه مملکت په دون خو د اسلامو کړه خو بادشاہ سیو حاو خلاد التزان ورو ساو ترکی ته مور رحمت الله په چې کله پولیس را لل دنیولو د پارا الله داغه اغ... دا غستر جل اندې کړي او یو ګټ کیو او اگر داغستر ګو روانه غستې دا هغه واپس لاړ وي رحمت الله چې پتهولې کیده جمعګرفتاری او نیفریدی مینا راغم د ببنو پلار باندې اغلال د برید په ذریعہ باندې ها او داغه بیورو مهاجر مکی په مقام کرمکه ها داغه سره التا زانه اورساو مکی مکرمه ته په یو طریقه باندې بلوچستان پلار باندې دار یا پدې خو د په دې طریقه غوځان مکی مکرمه ته ورساو مواجری مکی چې د دم پیرو او عمرانه قاسم ننوتوي او د رشید احمد غنگوی رحم الله هم پیرو هغه ته ځان ورساو انیک سره او دلته کې چې هغه وجدته هم کارونه کړو له کله انګريز ترکی کی بوله کارو کوم ځکه او د مات بازه ده کار لپاره لگيای دن دین سره صفې کار او سوچ نه خپل پیسې ګټلو وی او د بل د فارکار کولو وی ځکه هندستان کې مکارونو کو انریز دا په ترکیي کې بکارو کوم چې ګور خلک ډیر پیدا کړ په ترکی کې کار شروع کو چې بای نو دیان غلط دی نصرانیت سيد دین دې او کچاسه او په فاتهیل ته مت رازونو شروع کړ او قصو کی جواب زما نماز دې مناظره مقابله وکړي بادشاه ته وی عبدالحمید خان تا بادشاه واغه سلطنت داغو دو ترکی که ما مساله هغه علماو ته وی علما جمع کړ هغه لا جوابو جو سره مقابله نه کیږي ځکه خو تهش اکثر ها د شرکیاتو د بدعاتو کتابونه لیکل او غ شکایتول وي ترکی والے کتابونه لیکي نو طالبو ما ماو میوش کولای ک طالبانو بلې غل ماځه کتابونه راشي نو دا غ زینما له داږي ملي کتاب البصائر دا غ زینرا غره ما یې نو دا غ زینما مې غسه دا غ زینرا غره نو نو وګه یو پکې داو بهر حال به حضرت کې هیڅ دا غ زینما ته را دیګا نو هغه لا جواب شو بادشاہ حیران شو شو دا هډیر بېمانه ده موږ مسلمانانو یو موږ صدق خپل د فاتهي ته جوابونه جواب نشته چې موږ د اعتراضونه رد کو اغا مکی مکرمه چې کم ګورنرو لغت एखाد چولی کو شهداشه مسله شوه ده ترکیه او داسې یو کس راغله د دین اسلام رد کې کتاسو څوک دغه سه عالمی چې د صدام مقابله مناظره وکي مون رحمت الله هم کې تر رسیدلو اغا ګورنر مهاجر مکی چو آلم هغه ته وې اشتا شاګردانو کې دا څوښتا چې دې سره مناظره ورته وې او شتا رحمت اللہ برید برید نو موږ ټول له هغه سره دې پیغمبر شه ها دا بریډ په ځریې د بریډ په خوا خو دا څو ډاکونانو د بریډ دوه طریقې و د ډاک درسورو د یو زینبل زیتا نو یو اسب ساتلو قیمتي پنځه میله منډه په وواډا بیا باغ ځکه بل اسو نو پنځم بیل بیاغه منډه واله نو بیا په دې طریقه با خاتونه د او د کابن نه با د هلیتا په یو رس کې داخت رسېده په دې طریقه باندې دا ډاکو بان دا دا او یو راز یاد وکي او بل ډاک هغه داو چې د دا یو کلین بلال بل کلي دا او د بند نه بلال بل کلي دا ناغه په پختو دوه کې داخت په دې طریقه رسېده زمکی مکرمه مهاجر مکی خپل شاگرد تیار کوم رحمت الله او د دې طریقه باندې د بریټ په ذریعہ هغه د مکین لاروان شه کم خالار ترکیتا وګ مقرب شو falo تور دی مولانا رحمت الله چې ګوره زمانم بوتنه لای ولی ک زمانم واغه بیا میدان ته نه راځي مګو چې میدان جوړ شي بیا غو تختی کنا زما نومو تناله احزابونه به ساتاسو مناظرو کی په قسطنطینی په ترکی کم دالو خلافا وا دربار کې جلسه جوړه شوه مناظره تمامي مخلوق راغله و د ټولو ادیانو د مزبوونو خلک راغله و خلق را ہو. او هغه همونه رحمت اللام هم د زینتلې او د عربونه او هغه شور وکړه شورګه په نور اديانو اغير رات کړ په اخر کې په دین اسلام راغې اغير رد کو او فاتحه باندې اتحادونو شور کړ درې زړه په حل می مبارزن څوک مقابل شته چې ما سره منازنه مقابل وکي مونږ رحمت الله پاسې ده چې پاسې ده جوړې ده چې دا بلاله کم نه راغلي راپسه زخه ترګې ده د نړه را ده نه ما دا راپسه راغې اغز شروع کلا دوي د کوسطنتونیه کې د شاهي دربار چکم ها دریاب ده د زاغه د پاسا ټټي جوړي ندی لاله ها پادری او دسماتي په بانه بانه ټټي تا او ترټي د څنګه دنه شو دغه اغز نه دریاب ته ټوک کو وي ما هوس نه پریري ځکه دا هو دا دا دغه وزما ټول ارصادت کې او دین اسلام په ثابتی ته د خپتو پندوستان کې کارنامه کړو او دای بادشاه ته ویلو زپور پورشوم ما هنو ته ما او که تاسو پړشوي نو دا دا دی بیا بتاسو زما دین راځ کوی دیني نصراني اوی دې دا ټول سد کل شي نهغه نو چې دا غزه نه چې دې دګری بیا لارا بیا لارا ته نه خلک پسې ګرځي چې پادري ساجا او یار دریافت د انګلی درته نه ټټای نه ذبې بیتو خلانا دا زمون علماء او بر رحمت الله او درې دا د یان دینی مسیحانیت رد ک او دین اسلامي ثابت ک او دا غي اصول بیان ک چې دا سید دین دی او د دې صورت نه بیا خلکو مجبور ک چې کتاب کتابو لیکا دا کتاب یو لیکو درې جلد کې عربو ته مخدی کله او نو دا اگر اصول کم دی نو اگر دی صورت کې بیانی خوا باز امو عزم مناظرکم چه پتولی کی فلانے مولی سے فلانے رازی بیا غیب شیئر دا اگر سکار دا مقادریا نو بجیو سمجھتا چه اوی منالک اتا مناظرک پر دا غلط دی دا زمان دا مسئلی غلط دی دا حدیث غلط دی خدا اگر کار دی نو یو اصل دا دی چې زه دین کامل لې اغه وی نسواراو هغه اصول د صدکه او داغه جوابونه د دې صورت نه جوابونه زده کا نسواراو زه دین کامل لې استا سدین کامل نه دی عیسی علی سلام په کامل دین راغلی دی استا سدین غلط دی ما وو ټیک دا عیسی علی سلام په کامل دین راغلی او هغه منسوخ شوه دے. اوس کم دین دی دین اسلام و ګوری آیات نمبر 19 یو جواب ان الدینا عند الله الاسلام بشکد دی منظوره فنز الله دین اسلام دے لدینی نصرانیت یو کامل دین باندې واخره آغله او خووس هغه کامل دین دغه سره ام منسوخ دے ناسخ الا دین اسلام دے دوم انسواراوی درواله ثابت دے ایسا سلام السلام ملا دے مریم ملا او اللہم دے نسوشو درے درې مدرگاران دی تشریف ثابت تے منگو درے والے غلط تے درے والے ثابت نرے دا باطل لے درے والے سرے باطل آن العقل یو پنزو سایاتو گو رئی کتے وے اگا الہو مدرگار دے نوہو محتاج دے یو پنزو سایاتو ان الله ربي و ربكم فعبدوا هذا صراط المستقيم بيشکه لازم اوستا سرپد نو دا غي عبادت او دا غي عبادت وکي زمامه کوي نو درېواله څنګه ثابتې تد عيسى عليه السلام اولویت څنګه ثابتې او د غیر باندې کوي درېم نصارا ویلو سور کتابونو چراغلي د اسمانونو ناغا زمنگ د دین صفت بیان کرے رے د نصرانیت صفت ایک کرے رے جواب چې سورہ آسمانی کتابونه نا دي راغې د مسئلے د توحیر صفت کرے رے آن آغای صفت د کمی مسئلے کرے د توحید سلوش پیت آیاتو گو رے قُلِ آلَ الْكِتَابِ تَعَالَ وِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا درې سلورن نسوارا وی اعتراض دارې چې نبی عليه السلام تشعرب او ته الله لګلې ها چې نبی عليه السلام الله تشعرب او ته لګلې موږ ته لږه دالې کړې عربو ته आवाज جواب عرب ہوتا پیغمبر دې مونږ ته نه دې یو اتيان امبرایا ته ګوره جواب الله دو ټولو دنیا تعالی کېلې او دو ټولو دنیا د انبیانو نه لا ساغسته دا واعده واستې یو اتيان امبرایت وایزا قذ الله میثاق النبی لنمات تک من کتابن وحکما سمجاکم رسول مصدقل ماماکم لطا اومنن نبی ولتن سرنهو دو تنونے وعدا گستے دا تاسو پو جود کی پو او پیغمبر دا گئے نو تاسو باپا پیغمبر ایمانم روڑے او دا داد بمکوئے لطا اومنن نبی ولتن سرنهو لطا اومنن لستاسو تاسو د دین صفات یو عربو ته نه دی چې ټوله دنیا انبیایو نے واداغسته دا پینزم اعتراض د نصاراوسو وګوراکه سانس شوړه ورکه پینزم هم موږ واحدانو موږ واحدانو مو خدای منو ګورو ها تاسو څنګه مو واحدانه وې تاسو رسال الله السلام الوهیت منے د مریم الوهیت منے اوس مسلمان علیو من غنی کانیو خبر ته پر سجده پراتیلو منګه مؤمنان دا د ایمان نه کړه بیرته پر سجده پرو ته وته وای مسلمان مؤمنه ما دا خو نه ساده هو نو الله پر رد کوي چې تاسو څنګه ځان ته موحدان وای تاسو خو د ایصال السلام الوهیت منے دا خود مرجع الوهیت نه دی تاسو ها موحدان نه دا رنګیش پګم دا اصل داو چې د عیسی علی سلام قران صفت کړي دي د عیسی علی سلام الله غوړه صفت کړي دي نسوارا ویری مونږ مونږ وایو چې عیسی علی سلام الله صفت کړي دي غو پعبدیت کړي دي په اولویت نه لکړی چاه ایلار دا جو کی صفت کوي په اولویت دا جو وای وقالت النساره ا حل مسیح عيسى الله المسيه انه لا قسوای عیسی السلام زید الله د صفات کوي او قران د عیسی السلام صفت کړی دی په عدیت سره وګوره یو کم په زوسته 49 نمبر آیات وګورئ الله داغه صفت په عبدیت سره کړې ده ورسولن الی اسرائیل استاد یې بنی اسرائیل او تا استاد یې نو کاګه الوهې نو وی وی چاګه الوهو نا رسولن استاد او استاد بندې عبدی محتاجی الوه نه غو داسپو اصول د نسلانیت دی صورت کې رات یاوسالویچ زده نساره او ردو پیژنه ما هغه ملکونو ته زی هغه ملکونو ته روان دي په کاچ صورت اجازه عمران زده کی هاه پدی اصولوبانزان پويږي اول ته بیا داغه هغه خلکو ته د دې سيزونو تعریفونه کوي او پدی طریقه څنګه قران بیان کړي د ستا فکر نه وي مړم په سولو جو دولت ته زه هډیر خلکلار شي هغه ملکونو تخکارو حکاړو کی اګه چې د دنیا په تعلیم او د دنیا په سيزونو په سيټري خدای دین کار مخه غني او کار کوي او باز وي زمړه کار س کوي زموږ صداغه سند ساري شي زموږ صداغه په غلط دن باندې روان شي دې صورت کې دا هی بيان کړي اول ها باقي اول سياتونه او پای کښ پک خبره شروع کوم فهم داد ونم د الله چې مهربان هم مهربان خاص عرف لام مانويلو باقرکی حروف مقطعات اول ا الله لام جبريل مم محمد يود غمانات ામو خسيلي الله جبريل محمد تبارك و صلى الله عليه وسلم تا يا زمنګ د شيرسه بشاره زده چې اول الف نه اول لام نه لازم مم نه مراد مومن اول لازم په مومن د کتاب زده کول او خوندل لږه اقرا بسم ربک الذی خلق ما کتاب لمبه لولا هيا باځوي چې الف حروف تعجب او اعداد مراد ده الف نه مراد 1 د حروف تعجبه عدد نه حاصله اللهم نه مراد دیرش او مم نه مراد سلوه ده سوجو یو دエル سلویغه یو یا هغه مشرکین یو موږ په داسې دین کې نه داخليږو چې دا غي عمر یو یا کاله پوه شي یو یا کاله خدای خو دا باز خلک دا وای خدای څنګه دا دا څوک دا یادې دنه دغه مراد نه هه سو یو خو دا چې دا حروف الله اعلم بس بسلا وا اصل مقصد د دې خبر د چا مراد دی اول دعوه د توحید الله والله چې دې نشته بل حاجت پر کوولو ولا به د الله نه دلیل عقلی الحي القيوم هميشه ژوند دی القيوم تدبیر د مغلقاتو کوي الحي ګره بار باروي ژوند دی حاضر دی موجود دی نزدې دی ستا درکار موجود نه دی حاضر نه دی ژوندې نه دی مرلې لوستا مدرجال څنګه نشټ نش بابا غیر بابا ها ادا وینه کنه چې حاضر دې موجود دې ژوند ده او نزد دې ده نه انه اقرب ال من حل الوليده او و ماکم تاسر زیمه الحي ژوندے ما نزد ما حاضر ما راغلي پریخره او هغه غیر موجود غیر از وړ لري مل هغه تاسکه عجیب مخلوق دی دا قران نه خلاف نه کی اوس القیوم تدبیر د مخلوقاتو کوي دا ټول عالم په منځره یو کارخانه دی او کارخانه چې څو جوړه کی ماشینری دا غی مالکی کوي دا غی مالکوی له د ټول کائناتو مثال په منځره د کارخانه دی د یو مالک شته انشاء دی اغا تدبیر تولو کئی کنا دا اغا مشر اغا دا تولی کارخانی نظام چلی تنخواه ورکی مشندره چلی تیلو نروری دا اغا تول پروڑام دا اغا پسری لو دا تولو کائناتو جوڑو انکے پیدا کونکے نظام چلو انکے مالک سوگ دے اللہ اغا چال اختیان نور کئی نزلہ دلیل وحی الحی القیوم دویم دلیل وحی نزلہ را لگلے دی پتابان قرآن پدی مسئلہ را بلعاقی پریشتیاب مصدقا تزدیک ان کے موافق او دلیل نقلی پدی مسئلہ تورات و انجیل را غلو را غلو تورات پا مسا السلام انجیل پیسا علیہ من قبل پوغا دا دی قرآن نا ہدایت دا پارا دا خلقو د زمانکی دا ہدایت اغا کتابنو وانزل فرقان دا تاکید دا نزلہ علیکل کت اور ارے کے لیے پتہواں قرآن فرق کو ان کے تبارک الذی نزل الفرقان یہ مثلا توحید بارے ادل ثلاثه دا مثلا توحید اللہ دے وہی کروا تورات انجیل کی ویلو اللہ بیان کرے دے م خبر ایا دا ان الذین کفروا بشکا کسان چ کوفر کو کس دا مسل ان من لا چپه دلائل <سؤال> ثابت بیایم کفر او انکار او کو بیاات الله په حکمونو ده الله پیااتونو ده الله چې مکه آیاتونو کې تیرې رجوا ده او نه منله نو لهوم عذاب شديد دی له دا عذاب دې سخته والله عزيزه انتقام الله دې حضور او خوند بدلې ثابت سبب دی مړه هغه ځا سے چې بیا ده چانه الله يخافو او کبا موت یریږي هغه چانه یریږي بیانو دلیل یا کلی به شک الله نه پټیږي په الله باندې شي فزمه کوي نو به آسمان نو کې او تاسو مترګان باغ ير شپټي ول عیسا وال مریم لسکذالک خوده سنوي کنه باغ ير شپټي يرث ولذی الله غذاته یوسف لكم فی الارحام چې شکل در کوي تاسو را پر رحمونو د ماده کوي څنګه الله خوږي څنګه شکل پر رحم کې ور الذي <اللزی> خلقك فسوّاك فعدلك في اي صورة ما شاء اركبك لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خسته جوړ کې پیدا کوما څنګه شکل ورکوما څنګه پیدا کوما هم خلقتين مخلق سوګ پوره شکل والا پیدا کوم پرهيم کیو سوګ نا لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کوولو والا بغیر د الله نه شکل کوولو والا زيما پټو پنا زمانه پر سوق نشتا دلائل والا په مسلی دی زيما چې لا اله الا هو په د مسالې ګوره څنګه زور کوي مسالې لا تاسو ته زور مسالې دا دی بیان کړئ ما مايوزل بیان کړئ غالمي آزادا کړئ بس نو یوزن الله لا اله الا هو نو پدیش pkg میا ته بیاول وی لا اله الا هو سمرد دلایل ک دلایل دی ټولو مخکو کو چ تیر شو نو دا دلایل د مسلې د دی چې لا اله الا هو نشتر به حاجت پر کول والا مالک د فایده او نقصان نو والا بغیر د الله نه العزیز الحکیم چې غالب دو او حکمت واده ده دوه خبره توحید ادل او یرا درېما خبره شبا والذی اللہ عزته چې دا لیکلنی په تابعانو قران منو باځه قرانی کې ډینه آیاتن محکمات آیاتن دې مضبوط ته هن چې آیاتن ام الکتاب اصل دی کتاب دی اصل دی کتاب دی احتمال د بلې معنی نه لري احتمال پکې د بلې معنی نه لیکه الماء و او وب یو معنی ده الارضو لیکه سمکا بلې معنی نشته بعضي الفاظ د سری اياتونه او خرو انور اياتونه دي متشابهات ها چې مشابه دي صحیح ده غلط معنی شدا او خرو مشابيه سيمانه د غلطه معنی سره سيمانه ميوه د ته معنی لکا را الى مکه منوي له ازو کا زمنګا د سيمانه بي وقوفه زمنګا شفونكي زمنګا نگابان د ته معنی نو فعمل الذين يا متشابهات الفاظ دي دغه څه متشابه الفاظ سېمانېمو غلطمانېمو متشابهات معظم نجبلوي چې قران درې جزره ده قران درې شی ده یو قران یې صد حلاله ده نو فقط تبعوه نو زه حلال یې سی تابعدار وکا تابعدار شې ده به مې صد قران د حرامه ده نو فجر تنب او زنب بچ کاغینا د حرامو نه زنب بچکا دا غینا دا او درم متشابه درم قسم ازاد و قرآن اغا متشابه وی چا غا مشکل وی پتا دا سی آیاتو د دا متشابهاتو چې چپ انسان سراولی ہا مشکل والی راولی چپ کم امانا والم کم طرف تا لارشما نفکلو الى عالمی را آیاتو نو الفاظ اس پارا چاہتا غلم عالم توایا تو د دې سم معنا ده د دې سم مقصد دې ستیوالما فقل هو العالمین نو فعمل الذين فی بعض الخلق اشتباعات راولی لکه ګوره عیسی علی سلام ته وی الله انجیل کې یا بونې یا نفله دا اشتباس وکړه ګوره قران انجیل کې الله بونې یا وای او د دې او دینه مانی مونږ د هغه په متشابهات نه ده د نه او کشته به یام دی ودا لفظ متشابهات او ابن فماند چا صدا محبوب صدا منی صدا لکه یو سره معصوم تو وی خپل معصوم نه پر دې معصوم ه شپچیا دا خدایغه بچی نه دی دی او د محبت د نو د ما بچی او یا حدیثه سوره مائده کې رستو را روان دی یهود شوی نحنو ابنا الله و حباو منگا زامن داللہ ورمان داللہ نا پیدایو آلتا ابنا نسمو راد دی دوستان منگا دوستان داللہ او خاص دوستان داللہ نو کیلو ابن پا ماند چا سرا محبوب سرا او یاشتره نا انجل کے او کشتا ندان نسواراو دن نکره باغیم بین اوم دس من البغاق دس دزان نه سو راو دن نه کوي کله دا کرام په کتابونو کې دا الفاظ کا لرا شي ها نو چې مرزا مظہر جان جان یو عالم تیر شوه دی د شاه ولي الله رحمت الله علیه هم عصره 1155 کې او فاته په 1115 او تیر کې داغه پیدای شووی خالمو او غلام یحیا د د پیر او پوج عالم د نوغلی کلی دی په خپل کتاب کې 6 کلا کلا د علماو او د اولیاي کرام په کتابونو کې دا سه الفاظ راشي ها چاغه د هغه ته نسبت شوی دی په کتابونو کې او هغه الفاظ په سړ طریقه نه نو پاره به عمل نکې ور به عمل نکې دا غنه د الفاظ و تلي یا په حالت د شکر کې په حالت د بیوشه کې پته وته نه murid دا غا الفاظو لري کې murid خدا نو ګورو جزا په کم حالت کېو ریاض بیوشه په حالت یا یاد دیر ذکر د جذبي په حالت کېو د هغه الفاظ د غینوتری اگر کداغه مرید دغه په کتاب کې کړي خو نه په باغته نه کړي یو دی نه دویم چې دغه به نور کتابونه کتې شي دا اولیاء او د علماو کله چې په نور کتابونه د دې خبره غف کړي نو بیا دغه دا خبره نه ده ها دا خبره بیا دغه نه ده دا, دا, دا, دا نورو خلکو یا بعضی مریدانو دغه په کتاب کې دن نه کړي د ځاننه او دا ډیر شي وی دي شاولولو رحمته الله عليه په کتابونو کې غلط خلکو زنادقو خبره دنده کړی دي او نسبتاغه تا کې امام ابو حنیفه رحم الله مبارک خبره کړی دي غلطه او روافضو دنده کړي د پاد بدنامولو داغه امام بخاری رحمته الله عليه مبارک زنادقو زنادق راشي ورستو هغه د murid هغه غلطه خبره اجازه په اثر کتابونو کې ور کی غوړم ما خدا کی دا تاسو ته شاوول الله خوایا خدا سو تاسو د امام بوخاری خوایا خدا سو دا غي د لکه اوسم باز خلک علمی او د امام بوخاری را دوی بدوی امام بوخاری هغه عالم تیر شوی دی امام بوخاری پشپال اس کال کې امام بوخاری لیکلی دا پشپال اس کې هر حدیث چاغلي کا نو دا ارادیس لمکه هغه او دس 10 کړي دونه کاته منځي کړي باځوي چې غوسله کړي اگر ډیر مهنت کړي او په بيت الله د الله په کور کې بخاري لیکلیدل اوشه هغه ډوره مهنتونه کړې او سړی راځي او هغه او هو یو خبره دا په کتابونو کې چا نه کړی یا په 10 منل بغاټي یا په هغه د په داسه حالت کې و تیری چې هغه په په اني دې په هغه حالت کې یا د خوب حالت کې سره په نه شو د خبر موري دوی وګوره کړه ما خپل استاد نه دا وویل دوی هغه د خوبه حالت ته دو شوکل حالت ته یا یو سره عالم حیا یو پیډیا یو ولی د دې جذبه کې په ذکر اسکارو کې شي او د دې جذبي د وجنه داغه نه داسې الفاظو خيږي نو اگر هغه غوړه کوزه په نو ش جذبه کې داغه دی مونږ وای ګل جذبه کې راشي نو داغه په خبره با هغه ځکه عمل نکې ځکه نور کتابو لداغه خلاف د دې خبرې دي نو زنه د قراشي داغه هغه خبره مخ ته کی هغه نور خبره بلیږي ګور هغه داسه او هغه داسه نو دا ری په خبره کې باندې سوچ وکاري نو ال کلمات الطیبات کې مرزا مظہر جنجان دا خبره کړی دا چې د اولیاء پبارکه دا, دا خبره کول شاګردینې مهنت کړي اغه نو جوانانو زمريو د خپلو خلکو زمانو دغه ما بوخاری د خپل زمانه زمره نو چې کله ته بغداد ته د علم حدیث لپاره د او دغه د سبب لپاره د علم حدیث د خودنه لپاره نو ډوره استقبال د خلک راوته و ډوره استقبال تا ډوره چې اغه چې یو چاته بل چت استقبال کې خلق ولالو اګه چتونه کې ناشې ده ډېر خوشاله نه چې زماږ علاقه ز امام بخاري را روان دي او مونږ ته به د احادیث پیغمبره پخره صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته بیانې او چې کله امام بخاري نشاپور تلال او خلک راغله ډېر علما علما او تلال چې امام بخاري سپ داباز مسلې دی علاقه کې مونږ بیانو او د وی زباغه مساله بیانون کوم چې زماره او زما پیغمبر پاره خوشحالي د خلکو د خوشاله ور د پاره مساله نه بیانو خیر خلکو مجبوره او هغه نه مجبوره کیرا ا عالم ز خپل زماني ز مریوز مری هغه د خلکو پروانه واکړي وې تبه یوازې شي خلک به د ملکتی او نکی وې نه دیکهي وې زوم یوازې او یوازې با پیدا او ما یوازې به قبر ته زوم یوازې د څو ګلاسه په دې مسله کې اتفاقې فبهه کله کې نو پرواه مې نشتا خدای الله کتاب او د پیغمبر اول صحیح بیان وو اواکیه غسو شو چې ربي عطا د شاپورنا د څوک ملګرتیا کوو سره نو پاخپلې قیمتي په قسله باندې سور شو په هغه زمانه کې خر یا اخره قیمتي سول لیوه په دې زمانه کې خر او اخره هغه معجوبه سول ذابانه وچ پخره باندې سورو هغه قیمتی سورلی هغه زمانه کې چې قیمتی و امام بخاری پاغه یوازې سورو روانو اذنیشاپور نو وته یوازې بیا روانو بغداد ته تلهو نشاپور ته تلهو د الله د زند لپاره هغه سوره مهنت کړو چې بغداد ته د علم د پاره امام بخاری ته نغپل خورو خپل مور سره روانو حویمن بتاله روټې بخو او ته به د الله علم د الله علم زکی د پیغمبر سنت بس زکی بیا خلکو ته شه سور په مور مهربان وا او سور په خور مهربان وا خور امور په بچی او په ځوان دې مهربانه چې زمنګ روړ او زمنګ بچي لمکای په صحیح طریقہ او چې لمونی کونه اگر من لم ګره پادشي وای مو غو زمنګ بچي به عالم شي زمنګ روړ به عالم شي من څنګه به ځکه دوه پادشي خپایي بیا و امام بخاری مغه تکتل لاغی یغمینو محبت ته قتل پسونو رزکه چې بغداد ته کلم لمبی تلو سل کلچو له مور پکړی وی سل کلچ ککوری چې دا بستا خوراکی به چې دا, دا چې مور به چې یا گوزاخی کای یا ولا ککوری کای ها ابل از منګه یوملګری سره ماوری ما له گاڑی کیو البته ما سم شاگرد پاتیشیو ها ما وی گاڑی می واس به چې څوک ما نه نوئ نه وی مور مارا کلچی پخ کری و یمور ماله کل چی په کړی دی ککولی نو زه غاډی د لاړه واغه سید نه یا کل چی را واغسته وجی دا دی کستا قسمت نو ګوره مور په چې سوره مهربانی نو سن هغه ککولی چې یو ککولی هغه د شواروس خور او په سوره اردو کې د ټول بغداد علم امام بوخاری را جمع کده خو استادان او بیا په سفر د بل ملک روان شو دا سي مهنتونه هغه کړو باهرهال د علماو تاریخ ګړه که مبارک نشاپور ته باکل را تا ابن مبارک نشاپور تا نو ی مخه به خلکو داګه په رازینه وو او خلک وروانو یوزل عبد الله ابن مبارک را روان دي یوزې تذير د تقلیل دو او دواز او د نصيحت د 파را او د بادشاہ وینځلا هيا خزاوا چد کمري پس ختلوا او چویی دی خلق روانو من دیوالی زوانان بوداگان لوی یو او د یو مخی کی گی غرار دی پاغلارو تا پو سوپو دا حارون خود چه دست چلی دا امن مبارک را روان دی فلانی زیل تقریل درستا وی خواه آغا کودا شوا حارون بادشاہ دا آغی خواهندو بادشاہ تیوی اتمی جز بادشاہ مصریا را شما دو روحونو بادشاہ ولی دا چې بادشاہ چا دی چې ب خلق خلک منډ وئ او پهې ځان نهديګ بړاگاناندې وکل و پرې د لا شو ما د روونو بات چا وړ ستا خلک باتشا مننی په طاقت باندې او د هغه د چی دلې دی خو سره بې اوړیدې دی او نوم اوغله خلک منډ د روو باتشا چې چاین خوې دی هغه د خلکو په روو هغه باتشاایی کوي بیا د غوی دا خلکو پلک د دوآګار یو لوګاری په ژوندومو پسې مرګو مو او بادشاہو شکر دې مل خلاصو تیوي ها د بادشاہ څخه قدروي اصل بادشاہي هو هغه وا چې د الله د دین بیان کوله د الله د دینځ ده دا شیخ الاسلام امام ابن تیمه رحم الله چې بادشاہ جل کې چاو د خپلو خپلو زمانو قابلان خلکو د الله د دین رسون کیو مخلوق تا اغه د جيلونو او د سادهګانو د دې پروانه ساتله امنتي مه گرفتار کووي نه او اغه جيل له جنازه دا بیا نه پرې خو دې نه دي ها او چې امام یې منې خبر شو چې زما د استاد مبارکه نن ادرس جاری شويره چې هغه به نن پسپو باندې ماته پسپو باندې ما څه به یالې نو هغه راغې او سل کولې او له ساب مقرره دي او سل ماقام امامن قیم چې کلر آگئی جیز دا دا خول استاد دا ملاقات دا پارا دا پجارا شر چو استاد سوکت اولی پچیا جاری اولی پرواما کوا اغیی کدی زماغی نجی پدی نجارم جارم پدی, پدی, پدی, پدی, پدی, پدی, پدی چنن مملکت که اعلان شوی تا پس فوم آتای اوستاد سار و ما خام سلسلک گولی خندل وی زمال اشاعت اوبورا و سل گولی مال سار بادشاہ مقرکلی دی و سلما خام څه سره په دغه لی اوواز اورم په غوګبان چې څنګه نارشي خود درد بچینه محسوس کوم ماته الله درنړه کوي درد نه محسوس کوم سل گزار زه اورم چې کله کولر ماته لا کوي په غوګبان خود درد ماته نه ملایوي او دویم دا چې تا پوسپوماته کدا اعلان شوي دا غلط دي یما چې څنګه جی غلط دي ما بیګه خوب لیدلې او په خوب کې مې الله زمارم ما رم ماته وځتا د دن دنیا کې کار اخلم د دنیا ته زستانه کاره غلمه والله اللهم سکار زمانه الله علی ذکر الله او پیغمبر خو بونه دغه دغه د روح خو بونه او دا پرواچهونه کی او دا خوب نروستو شیخ الاسلام امام ابن اغلو یا اغلوی فتاوه په جلد کې لري او دیر جلا زبتا واستخیمته پټه انشاء الله چې دا زخیما سمن عالم او څنګه حافظ او کتابونه نه پري اغه د داسه علم الله پلو ورکړو 45 جن دا یو سړی په لکې په جیل کې او احاديث لکې سندن حدیثونه د قران آیاتونه پاره د علما او اقوال چې دا سنگ حافظو سنگ د علماو نن خلکدارو پاره باندې مراد کوي امام تیمیه د مجسمونو وایي اغه به الله د جسمیت ثابته او چې د الله جسم دی اغه داسې نو انسان حافظ د دین قران دا حدیث و یاد دا ان کے و او د پیغمبر له حدیثو یادونه او هغه لاله په جسمه ثابت دی دا د داورنګ د اولیاء په کتابونو کې دا سه خبره راتلل اولکل دا, دا نقل کری دی کتاب ان کے یاد یاداغینه په داسې حالتونو کې وته لیدي د جذبي په حالت کې د بيوشه په حالت کې او هغه یادو خو په حالت کې داغه murid دغه نقل کړی دی کتابونو کې يا مسودو کې اور بیاغی کری ری دا دی کو <تصفح> او نو روافضو زناته قاو بیاغي مشورکړی دي د پاره دي چې هغه بندنام کو منګا ان الحمدلله پاره زمانه کې علما راضی او داغي الله تاغي دا په خنوبانه صفائی کوي لکه یو داغي نه زناته قضی روافض دي موجود دي څه نه نقصان دا خبرو سودا انبیاء وکړي هغه عبدالرحمن ابو عب داوود مامول سرینو اغه څلور سوه سوه صندوقونه داغه صدا بروانو داغه لیکلو په خپل قلم باندې داغه غړ دا نستونی مرغین داغه په باندې کې لیکي چې کله بل او درس استاد درس کې ناس ته نو د استاد نه بل کله کړو مسوډه بیا به ديږي چې اغه مسوډه او ديږي چې تانې جوړ کړو دای په سی بندګه داغه پکساوه ها سم هرګ استاد مزاجواله او بیا بلال یاوځین کې بکین اس هغه به مبیزه هغه مبیزه کا ابو داوود معمولی محدث نو دالنګی چې سړی داغه امام ابو حنیفه د دری اتیاو زرو مسلو استنباطه کړی ته 30000 مسائل هغه استنباط کړي د علما معمولی سره امام ابو حنیفه دالنګی عبدالرحمن شاد مسایي چې کله بادشاه آګه مدرسه جوړه كلا بغداد کې نظام الملك او دي د بز هغه عالم راولم چاغه مشهور په منطق کې فلسفه کې د پوسیو کو چې دا یو عالم دی عبدالرحمن شارمسا یو زیری دا غزنه هغه واسټه ده چې دا واسټه نوغه نامه د بغداد یوغه د بغوده شورو کو چې دا موږ لګو چې د غزنه راته دا خدابځه خپل خوغي جوازه نه یو سره لاولۍ او راضي بیان کړي نو هغه په اعتراضونو شروع وکړ وې ته مونږ تک پر هغه راغلې وې یا وې جمعنګ ستانه د فقې په باره کې پوسو نه کوو هغه خپل فن او چې د فقې باره کې داغه نه تپوسو نه وکړو چې د به آجال په باره کې سوی یو سره یو شې په نغدو ولې او بل یو شې سوکو په قرضو ولې دی کې دی مسلی لاغورتوی پدې کې د فقهاو درې درې اتی ازره اقوال دي درې اتی ازره اقوال یې غورتوي ښا ها وکیل دي شروط نو درې سو اقوال په اقرص بغیر د مطالعه بیان کوي ته په بلرز بیا سلورسوبلرز بیا غیرالې چې موږ مافي غوړو مو غوي کته لا دا فن نه درځي دا ستخپل فن نه دي نو چستاخ په کم فنده فلسفا و منطق اغیق لا نزی رو بیا داسه علماء و خواه ای دنیا آو ده خواه رو داسه خلق او فنا کره منګه منگا للو پنجو او رالو مندار کو منگا کو دندار سر حدیث دار سر او چو سوک بیان کئی نو پاقبانی اترازو ندی او الزامو ندی اغا منصور ها اغر آغه یو ظل باقشاو <اہ> او بل عالم د دا سره داغه تاریخ ګوري نو ګوره ابن لیاو ګوره ابن جوزی ګوره ابن لیا دا مستقل عالم د خپل زمانه چې کله داغه پلار مزدوري بار کوله پیسې بلاره کله دا چې دا پکوړ لګوا لا خزه خوف په چې باندې دی تعلیم دینی کاو خپل خرچ کبن غول سه په چې باندې با لګول نو داغه نه الله خ عالم جوړ کات که کله خاوند راغې خذ تووی ما خو ډیره پیسې داږي تا زه ما پیسې وکړې وې د ما اوکا په تره که زبتا تا سال د خپلو پیسو اغه زه خېم ان شاء الله اریزبه یا به چالو ور کړی سبب ما ته خاینو ابن لیا دا سار چې شویلې با چا کدل زی غټیو میدان دی دا غ پلا ابن لیا په میدان کې ناستو او تولببار را رواندي چا سره بخاری ده او چا سره داود دی چا سره قرآ سر دی په پو د مختلف په زون نه را رواندي په یو میدان جمع شو مسک په داغهی کې را د او درسې شووره دی چې را روان دی چې دا خلک زمنږدي کور سره خوا کې څنګه جمع شوي مقصې دا چې تماله به راغلی سری مشه د هغې پلبلو چې د پلار تللی ک هغه چې راغ ویکتتی د داسې چاپی دا نما بچین راستې او درس کوي اوس چې په طلبه اغلال خزه دی خزه تاسو ما مال پسی دې له ګوره بس پوښ شن ماته زې مخایا وې خپل مال زې ولې دوه وې بس پوښ شن ماته پسی دې له ګوره مال له وې چې پداش علماء او لگاوا خپل بچی کې دې زې نهې په نور بچي او په علماء او لگاوا چې دا دې الله د دین کار واخلي زاستابو سره یې سې وروړه زمنګ موله پسه دې پا بسو پا خو دې خو دانګي امنه امام مالک راه مولا دو راجزه او غریبو مور علم په لګلو خو اما شو مالک درنګه تور نو مجلس کې بچا الکانو نه پړي خدا تور خدا ته حق تور نه کا ثوریا او سم دا تور څوک نه پړي با خپښه مور ته مور ها ما خلک مجلس کې نه پړي چې تورې لوور بچیا علمو کا علم د دینو کا دغه خلک بستاپه مجلسونو او ستاپه ملاقاتونو بیان مړیږي ویلم کدا مزه ده ویاو بچیا عام غیرتیو علم شوروغه عاجز او غریبو یو علم په سفر لا لے پیسې او سربیا ختم شو واپس راغی حبیاده مور سره پیسې نه نمور مپرے دا پارا نو مور وی چې بچی علم مپرېدا په اده طریقه چې هوتابه زعلم له وباسم علم مننګل نه پرې دی نو مور د غینداره په باره کړي کیدې کېچ داغې یو کمره دا کمرې هغه شالتله او غلاري هغه اوس وړدل کمرې نه ځخلاص ک او هغه خرج کړه او داغه پیسې دا وارسې مورې بچی له ور کړې امام ماجدہ ورشا او پدېله موکا نو الله د اخلاص ته ګوري امام مالک چې پیسو درک نه لګې دا او د مورې سورې قرباني واچېلې می پورا امام مالک له الله دا سه علم نصیب ک چې مستقلی امام وګرځې دا یو مستقلی چاغلو به سوق ملاقات کرا ته و داغه باندې به نمبر باندې خلکو ملاقات غسه دی هفته او درې ورځې مخک به خلکو نمبر غسه چې بیا جمع کا چې په دې درس به زما دې ما مالک سره ملاقات کیږي او یا غو چې چا به تبلس کینه پرې هو او مالدار ګوره شو چې داغه درس هغه په قالینونو باندې او دا بنگلا او داسې بغلا او داسې کور داسې سورلی الله له مهیازه کا بداغه پردرس کې با وزیران ناستو جنران ناستو لولي باچار بداغه درس کې ناستو نو بادشاہ او جنرل <سؤال> په معموله یقیني کېني غزانخه زې جوړه غوالي نوخه به جوړ کړو امام مالک او پاغه ناستو او روزانه بداغه نوي نوي کپڑے وي سر خوشبو به لګولاو دس دس به ناستو یاي انجام درغسي اولي صدڑک نه لګي خود علم دای یو کار د اخلاص غواري الله دا په دنیا کې دا غي مرتواغه بچته و خدام ابو زرعه هغه عالم چې هغه تدری لکه احاديث یادو نن په ابو زرع هم خلک ټکی کوي ابو زرعه دا سره دی ابو زرعه سره دی درې لکه امام احمد ابن حنبل تلق احاديث په یادو یادو طبقات المفسرین د شیخ محمد طاهری ګری رحم الله لسلک احاديث زړه زله الله خوب کې لیدلو او جون دي څنګه تیرې ده د کوولو دلاندې پا سور کمی او سله سړک لهو بادشاہ کمیسته کلو او کوله له وکوله وکوله له وکوله زه خپل مسئله نوابه شوینا په بازار ته به ګرځو او هغه به زاګه انسم زاګه ما امام احمد ابن حنبلم چې کومه خبره ما په جمعه کې میراب کې کړو نن زده کوړو د بادشاہ دلان دې خبر وکوم زه خپل خبره نو واپس کیږم نه او اخیر کې چې د راغ لګ س شو نوژله او دعاګانې الله اصل نه چې زما بزتی و شي لمې پر ن شي الله دا زما پهما په ټکوو په دګارو نیم کو چېته لګ د پر نست شي اوغیر کې بیاغه سا کړی وه پو شو دا د مهنتونو او نن خل کرا شي ی هغې دا کړې او دا کړي او هغېته هغې د حت ته خبرې مړه یا د په کتابونو کې نقصانو کې د پاره د بدنامو ولودا غي ها اوس زمنګ شیخ القران الله بدی قدم کيو په دې زمانه کې سورې وستي خاصه پیدا کړو د خلکو د پاره د احمد د مېره بارے ناغه څنګه دانمنې دانمنې کا پیر دې کا پیر دې لا د هغه غچره او د هغه مخالفین نن زمنګ دور دی او دا غي هغه به مونږه داسره دنیا نه کومه صحیح کارو کو صحیح دا پروستو لا تلموا قودار صفایان موکړي دسته به زمون خلک صفایان کوي او دا حق پروستو په تایید کوي چې فلاونو داس او کنه مونږه غدداري وکړه نو د رښتین خلک به زمون بد یادې بچارې وي غددارو حقې پړکلې او صحیح بیان نه وکړي نو ځکه و خړو متشابهات نو آیات ندی متشابه صحیح ماناده غلط مانی سلام فهم الذين نور شا کسانی چې پونودای کوي چې پونودای کوي زه غن کو غوالې دې دا یا ایمراځه واويم راځي کو کواله دي کګلی چدي دلته دایایي دي سیغون کواله دي نو ته تابې کیږي دا معنی چمشابه دي سدا ریسقدرت دي سیمانی سدا دا هغه معنی تابعداري کوي چې د غلطی معنی سره مشابهت سی راځي په پاره د لټولو د فتنه ابتغاته وی دي او د پاره د غلط لټولو غلط مقصد دی و ما یالمه صحیح معنی نه دی غلطه معنی دی په شه هاغه غوړه کې موجود دي فانه من الاولین سره شوارا کې شداځي وای ابراهیم موسی عليه السلام وای چې زه په وخت د گمراهانونو په وخت په ما د عدالت لار کولا نو وای زکه غالو یو ګناه کړو نو د ظالمینه الته گمراه مان واغسه زلالت پر ډیرو مانوسه واځي پماند دی یی رسلم راځي انت ضلع مکتیر شوب کرے اخر کې زلالت پماند غایب وو او د رکی دو صدام راځي او زم په وخت د غایبونه اوس حاضر شیم سکول شي یمانه زاده نو دا معنی فریدی او هغه د بل معنی واځ غل کی کووالو د انبیاو سره کنه ذکر ک ک صاحب ده او کو پیغمبر ده نو دا دغه بعد خلک د معنی یی ومای عالمو او نپویگی پسی مقصد داری مگر الله ورلاسی خونہ و محکم هغه اغبی اللہ پویکلی دی یا ورلاسی خون زان رک کلام دے اغا محکم پہلم کې یکودو وای منگی مان نوڑے پا اللہ ٹھول در طرف دا طرف زمنگ او پن ناغ دی مگر خاوندان دا قلد دی کتاب نا سنورو مخابر ای اوائی دے ایز منگ ربا مکر گوز منگ زلونا بعد ایز حدیتنا پزداغینا چتا منګه مضبوط کړو په مسلې توحید الله منګه هم مضبوط کا, انو گوڑی پا کا رحمہ. او خو یو ګډی فتنی لري په ابلنا ملذن که الرحمه او بغمذلله تر په فن می دبانی یقینا ان ته بخښش کوونکې از منګه ربا یقینا ته جمع کوونکې خلکو لاله ليومن فی یوم لام پماند فی صدا خو فی زکه ذکر نک چې اعتماد زرفین ورات لا پارض کې شک نشته په کې به خلاف نه کېد خل نو واده بينځه خبره کثرت د دولت د مال او د ولاد فید نور د اموه چې مال ما به بچکی ما به اولاد بچی ما به ذخکره نه نه او یو دولتونه بچکول و لري ګوره دغه بادشاہ سره لهکري وی دغه بادشاہ سره دولت وی او بادشاہی تیوالی او بلې ورکی بادشاہ سره د لهکره او د دولتونو ناغنه بادشاہی لاروی دغه سداستی بیا ان اللذین بشکا کسان کفرو چ کوفری وک چره لری بن کې دا غینم موله دا غی او نو ولاده دا غی ذل ذات اعظم او دا کسان وقود نار خشات دور دے جانم تبجی کدا بی आले فرعون ولذین من قبلهم تکلیف دنیاوی حد ابوهم حالت د دې پشار د حالت د فرعونانو دے او دا کسانو شمخ رده ندو ها فعذاب کی پینکار کی داغه انکار تکذیب کړي نو ته ماګه څخه مکه والا دروغه ویلو پایا تاسو مونږه نو نوول د الله بي زنوب په سبب د ګناهونو دا الله سوکڅه ني ني شي یاده ودل سزا نه سزا سچاره نوړ کې بي زنوب په ګناهونو په لور سزا الله وي ما څخه ونې ول ما په ګناونو نيورو سوره مؤمن سړي رښتما پاره 23 نمبر آیات وګوره یوشتم نمبر آید د صورت مومن سلی رشتم اپارا اولم یسیرو فی الارض فینظرو کہ فکان آخبت اللذینم کانو من قبل اگرده دنیا کی اگوره چه سرنگیش انجام ده پخانو ناکارخن کو اگوره کانو آ پخانی کدی موجودو کا په رونا سختو قوतन په قوت کې وا ساده او د آبادو نه پزمکه کې لوریا بادیانه به کول ازمکه به اړولې پاغزو مولا او بذنوبې ما نغنیول اغه د الله په سبب د ګناونو داغه فکوت نو خلاص نشو پاغلولې بلډنګ نو خلاص نشو وما كان لهم من اللاين واق او نو دا قومن لرا دا زاب دا الله نا سوق بچو ان کے دا زک میونی ول تادی وجنا چکان تاتی رسولهم بالبينات راغلی و غی لا فدلایلو دلائل او ته پیش کړو انبیا حق پروستو او او غی کوفر او کو نه منن اوسم دلائل بو ته خه قران بو ته خه خوانی ملای نه پوی ده زمنګ د خپل ده ونې کنه پوی ده انکار وو کی نفاخ ازهم الله رونی الاغیله الله الله وی چاغي منی ولی او تاسبم نسما انه کويون شدید الیکا بو دا دنګی سورته عنکبوت سلوختم آیات وګوره شلمه پاره سورته عنکبوت سلوختم آیات هادا شلمی پاری اخیر مخذه وقارون وفیرون وحامان ولقد جاءهم موسی بالبينات وگرا دې درې وړو بېمانه ته موسی علی سلام راغله او پګلایلو لو فاستكبروا فلارض راغې ځان کټو غانو پسمک کیو ماکانو سابکینو بشکیدون کی زما د عذابنا فکلنا اخذنا بذنبی اریو د دې قومونو نه ماونی په خپل ګنا گنای کړوا قارون په مال دارین وله پیاو نه په چای نیولې ها مان په وزارت نیولې او ظلم کړو نو فامینو مانا صلی الله علیه حاسبا په بازو می باد راوستې دا و منو مانا خذت اوسيا په بازو می چغزه جبریلو والا و منهم من قصفنا بالارض او بازو می دنکل پزمکا لکه قارون و منو من اغرقنا او بازو می غرقو بو لکه فیرونیان نو اېره الله ظالمو چودا کار یو صدقه او نا وما الله لیسلمو ندې الله چې ذاته او کې پاغې ولیکن کانو انفسهم یظلمو لیکن او دې ظالمان حج ګورې 44 نمبر آیه تا الله وې 50 ظلم نو کوم بې مالخ په لږه کې انوځه کې به نسم سلور سلو ختم آیه اول سمه پارا سوره الحج واصحاب مدین وکذب موسی فاملت للكافرین ثم اخذتم فكيف كان نکیر ما دین مولا تغیل ورکا اخر میګیر کړ بیا فک ایی من قريه د کلونا هلاکړو ما کلی هلاکیو وکلی ظالمان ظالمی زی تباکم پریدمنا وای خاویتن علی عروشا ناقلین ورشی په چتون خپل بانی معطلتن آکویان شل پاتې شويلو موټېلو بورونه اغ ت شال پاتې کړه و ق مشید او غې چونهګچې للی بلدونګونه اغته داسې پاتې شو لا د دنیاه اسو کې بیا لوننالی بیا ود کې راي سرهرات کې راضی ډو سرتونوکم بزنووبیم والله او شدیددونې قاب الله دڅخت دذا والا. وا پیغمبران کسانو دا چې کفر وکړي ستوغلبونه کمزوري پکې شي دنیا کې او پرته پکلې شي په آخر کې جهنم تاوړه بد به چونو دا جهنم بیااند ستوغلبونه کوي تا کېشتا سازوته پارا آیاتون عظیمه شان نه خذه عبرت سازو عظیمه شان نه خذه په خونو حالتونو تو وګوره کنه دا دو دلو کی بلسرا یو دلو دا دوړونکو التقتا چا مخامخ شې یو بل سره یو ډلو د مسلمانانو بلہ ڈروا دو کفارو دو بدر په میدان یو ڈروا جنگی کا او پلار دا اللہ کی مومنہ او بلہ ڈروا کافرہ جنگی کا او پلار دا شیطان کی دا ابو جال پا مشری یاد ابو سفیان په مشری یارونو مسلم رایلین لی دلبا دے مومنانو یارونو کی زمیر دا فاعل مومنانو تو ہم زمیر کافر ہوتا لی دلبا مومنانو ہم کافر لرا مِسْلِهِمْ دُو چند پل پاول د جنگ که اره ایلین خکارا پستر گو دی خکمو خود دو چند بے خپل زان لی دا چمنگ دیر یو یا یرون زمیر آکس کا زمیر د فاعل کافرو ته دے او هم زمیر مومنان ہوتا لی دل با کافرانو مومنانو لرا مِسْلِهِمْ دُو چند پل پاول د جنگ که اره ایلین خکارا پستر گو یو دو چند خکارا شو الان کې صحابه حکمو 355 اوه کافر زیاتو یو بل تعالی درکار در کړو د پاره د دې چې جنخو شي انفال د لسمی پاری لومبه مخ ده 30 سلوي اختمایات وګورې د مانیتاییدا 30 سلوي آیات انفال وایځه یوری کومم ازل تقیتم فی اعینکم قلیلا نا کلا چوغول تاسو ته دا کافر کلا چې مخام وشي تاسو کمزه تاسو ته خوذل فی عیونکم پسره کو تاسو کې قلیلن لگا دا کافر تاسو ته امومنانو پسره کو کې کم کار چې دالګ دی حالان کې نفس الامر کې وغواغ کافر دی رو او تاسو ته کم کار کړ چې خپه ورشي او یقللکم فی عینهم او دې کې کار کړی تاسو ایسا حبو باخر د جنگ کې آیونیم پوسترګو د کفارو کې تاسوی یې کاپنو ته کم کار کړی باخر کې او تاسو ته اول کم کار کړو د څرد پاره یک زی الله امرن کان مفولا چې کیا کار چا پرې شو په ځل کې کار چ کم دی د فتح د شکل څخه کارګ هغه له شکسه او تاسو له فتحا ندا یو لوی عبرت نره والله اولو دوې ننس من ش الله مضبوط پ امداد اغا سوچو خو غشي الله د زمن امدادو کې یقین پهې کې سازی مشانې برتې پدی واقعې د بدر کې دپاره دا داقل مندو پ خبرې پاییان چې شپګمه زوینا لناې حو شاواې من نسان شپګمه دا تضید می نه دنیا د دنیا نه مینه او توجه اخر طرف ته پیدا کوي چې مله دنیا خو پاتې ده عباس شي مشران تو دی ګورا پلار مون تو دی ګورا نیا نک تو دی ګورا منګم دا غا سروان خوګه دا غا چاو پراشه ده زانه مخه سوالي غلا او د دین کاته رستو پاتې شو دنیا کې زوین لن ناس هسکرشیوی خلکو ته میناده شاوات سيزونو شاواب ما تش ته هی منل الفس اغا چې نفوسی غالی ولومبه چې انسان په بلوغ باندې راشي ها او بالغ شي او بدو بده پجنې نو بیا کوشش داسکه چې خځه کې رضا الله رشتہ جوړه کم پلانو کې تعلیم مورګور افلانې دې کې باید شپلانې دې کې پلانې دې کې دغه بیا نه خوخې ها کتا صحیح کار کړي او تاسو خپل رشتہ دارلې مړه که صحیح کار دې نو دیني کړي یا امین الشاو من النسا, دخزونا، دخزونا. من النسا دا خزونا دا خزونا یہاں خزا کولواری امین النسا نوزا خزوو کی والبنی نوچه خزوو کی نو بیادوی ما یہاں اوز بچین پکا دا چه اوز بچینی گورا خلق بدا اوزو مغدی پختنو کی خلوی مسالا لک هاں جی باس گورا درمی هستے سالور پیزا کالو شو بچینی شتا دې سره پلانې او پلانی وو دونو ګل دغه برق به چې پیدا شي الګا دا خدای الله خو هغه رنګ ورکه یو ورکه چا لسو ورو ورکه ما ولوي زمو شاګردو حداک پنځلس کال پس دا دغه چې برق پیدا شو نو نو ها الله ولوس په یوزل احسان او کو سره بل کېږي بیا دبل پیدا شي دا برابر دا برابر چې کېږي خو خلقو استاد لري سخت ان کور کولوانډر تنګ او ته داسي او ته سپېرهي او ته ناکاري کله ستمره بچی شې او سپره مې راوستي وای بس پلاوی مو کوڅه وریدا او ټول دا دا مسله دا دې با هو یو دې بیمارو وځي علاج او کاج تهول علاج نه کنو بس الله ته پرېدا خپل علاج او کولواله علاج او خو خدای الله دا چتر کې ندر کې جنې کور کې له کانور کې نو بیا د ځامونه پتا کول کی دا یو زوی چیګه نه بنې ور جوړ بناف نه وي ګوره خا ار یو خواهش تسکی د بنین کای و خوده یو الکرای کی دعا برق الکان په کار دی ول بنې زملا الکم ملاو شو او که خی خو خی او دی غلطی کنه بیا د ټول مرشد میندکی و ما د پلاړه څنګه سره زوته ګوره نو دا غی نو کنه بنین خړای بیا چې بیا د پس د مرګ په شرمنده کی دعا دریم ول قنادير المقنطره من الذهب هذا خزانه یو بل د پاسا چې اوس خزانه یو مال دولت و یکه بچی خو غوالي پیسونه دي هاغه مخه خا د کوم سو غوالي منزاب د سروزرونه یوه سرزر جامو کول غوالي سونه جامو کول غوالي اسبه تیار زکه چې بیا خزانه همکه جوه مې د خو بیا به له نو دو چې دلا کټاونه چې یو سونه خبره لاله اوسه والفز ذا خیالم کړل ابو له خبر شوم لسکې یو له زره کم دلا کتهوله شو کېږي حراوانه د دنې متور وسی دا به جوړه کیسو کو نبيو سلوورون والفز اره سپن بجولو زلک بر سی وا د سپینو زرو د پنزو په ځای به شل جوړی کو تولې نو نبيو ویرا حدا خو ز جوړ شو گزاره کیږي والفیل المسومہ اسونه نشاندار یلا یو خپل گاڑی په کار دی دا چې خپل گاڑی نه کله یوځه ودرې گا او کله بلځه ودرې گا کله یو ته سوال کووله یو یوځه له پوز خپل دا څه کار دی خل خزمی یو بچمی یو یو بځه وداګدا هو شرم دی بس ار څه کیږي یو ګار ګاره وواله مذہب دین کار کوما اسې نه کیږي نه ګاړو په سېګه خیره ګاره باندې وخت والے ول خیره ساده به پس سیږي بنددا او اوسوي خپچه زړه د تیلو تیلو په څیر بندې ګاړه په کور کې وणारې نو سله یار دا پاکستان دې کې خیري ولخه دې المسو ما او هغه سنن شادار ګاړې ګاړې د واغ سره نو ځاړګا له بټري ور ساتې په خپلې بیچلې هم کې چې خرچه ده نو بیا وېره چې اوس زما کرے او اوس اوکراش یو پېن یو سرچو او تک دام خانه ده علاوه په ګونېست کې دا خانه دا کلمل پېکره ونه مې پېکمه خون کې سو مې پېکو چیز کیاله کمش کم یو می خې غواي بيزی ها باندې خلکو ساروي خرڅ کړمې ولې ویجی بوري ګرانه دي خښه دغه ګرانه دي ګیا ګانه ساتلې ګرانه دي نو مې چې وې سره بس کو نو ها نو ور خېل لموسون ولا نام بیا بساله دنګرباله نو چر دنګره واغسه ده نو بیا بدلا په مصیبتي کله به بوساله کله په کوتره کې کله په پټيله منډه به وخته شوتلې ورولې د هغه یو د یاګانو په سبا منډه وي ولنا مزګاتې سارشي الګه سوفه مړه لګ په خور او لګ نه شه دیند ګورو څنګه ویره آغله د په کار خراب او منماله راغلو بچی سکول د زید وخت او تاسو ګټم بنکلو یو مسله دا خپل کور کې خپل پېخې ذات پلانونه پیښن دي که خواندي واغسته نشي که ګران کار یم دا خپل جدا سانیس دا خپل په بای پرې وزي او دا بو بای پرې وزي ګني ديله پیغام کې ديله واخه جوړې راولې بوسو قربوله کې او دا لاسه پېم نظر کوي بغیر داغه ها بوري نه یا بغیر داغه کله ملونهغه په کومه کچريږي ها دا چې سوق دې لري دا پتا نه بیا ولنام دنګر دا نه هو تیار سب 200 نه بز کار خو بږي غو لږ باز خیغه بک ملاوت کم کوي انور خو یې زملا کلو پي او درې پکې بور واچو زه ختاله لس کم در ول حاضر او اومبیا فصل چې په فصل کې ممټلاشوي کنه نو دا ټماټر دی او دا ثندې دی او دا لو دی او دا غنند او دا جوار دی. او دا د شپېو بوخار دی او دا د رزې دی دا چې د سوکوزګاریږي بیا وروخ بل <سؤال> چې فوګ کړی او بوخار ته لور ورسري واخر او ها نو کته ویل ختم دی چې تا دا یو استاد خدای دې نه خطا کوي د ځانکار دی اجو ګان وکل غوړی لا ارزان شو تیندې کرن غوړی ځکه چې هوښ موسم د ټینډو دی ختکی کرن غوړی بادرنګ دینو پدې کې ختې نو دا کله بیا وزګاریږي اول حرب دا سوی ذکر کرا او هفتہ کې سورې دي او او په وو, وو کله زمانه ختمه شو جینته روزګان نشي او دا سره کېدې اوترلې دنیا نه لالې یاله یو روز د خوز شو یو روز د بچو شو یو روز د سونه شو بل رز د سپینو شو بل رز د گاړو شو بل رز د واګډ میخي بزی شو اول اخری ده فصل شو نو وو وو کلا دل زمانہ قدمه جو خو ذمہ دار ده دا سنه خبر نش سپینګری شباباز دنیا نه لار شی چې دنیا ته سنه راغله مو سنه سنگدارم دنیا نه لګوند خو ځان ځان پکا ده چې په یو سال ځان پر دین باندې ها په پیر بادشاہ ها اگر کین چا اوروله شاګردان مینه کین او, او استاد سره نو پیر باچا ده چا کینګ غره ول نو هغه دا کیسه غو ته کینګ غو شو کو ته شړای وای او نو هغه ها منګکانو واله وا سال مریدان رال هغه خپو پیرسیو ویری سی بیا له کلي شړای کینګ غو هغه منګکانو وجیدا خو اسانه خبر وله یو پښو و ساته کمرې کې و میو میو کې یو ډیر منګک نشی راځای پښیو ولاغاو استه. هغه غړي په غضب وخته کوي، خدا غصه کوم کده. پښیو ولاغاو استه، ټولش په میم چې غواړي، یاره سارڅې مریدان نه لوي چې وره وي، یز شپې به کوم د دې کېره. او ټولش په پښیو आवाजونه کول. ویجو وي سان کار دی، یو بېزو ساته پي بګي، هه نو ته وامتېسګي او دې پښیو د موړ کې اوه، وځته راځه. بیزه ولرا اوسه بیزه ولرا اوسه نو ټول شپې چغیوالې او بیزه هو ها وځیم بیزه مستا کړوم مې ها نه مالک د کسته دیبه یو ځکه مړيږي خاص په ټول دا ګډه شو بیزه شو ادا باسي دغه کړی مالک یلا بیا ټول شپې چغیوالې سال مردانه ویږي ونه وېداسه بیځي ویجی دا خاصان کار دی اس هم ځکه د اسکار کې او چې زه کاراسکار کینو دا چې لیک پانه مانه رولا واخه ما حدیثا چومانه وایې وایز دې د خذر نو پانه پانه وخت نه مېلا ویږي پانه خو پور دی نو دغه ساده نه جوړواله په خو به خلکو جوړو نو ولرغسه یو څنګه پانه کېو په جوړ کیا چې بل لکه د چرگانو یو څنګه نه بلته او بل نه بلته او لري لري د څنګه اځه کې سوچ کوي چې یا دا زدی بوتی د چااره وی جورم او د سان نه او همپه شو کوم داې چې دا, و و دا او دا خو ما ته جوړ شوی او لات د چاه دا کمبر نهکیین نه نوغې بیا خو, خو. عرق کمبل هغې زم او پیشی اوشارهله او ب خیرات نه بیا هم خو خیراتتی کړی یو د غګ بوردارم دی <تص> دغ خیاتتی رکه. وې بیا خپل کا تکینما او چې چا دا کار پر خوده وی او غنوريخه ګل نه دره مصېبتونه کې امم قضای چې سوره ډیره خوده سره ډیره لیکله لې مصیبت سلامون طلا کوي علاش أغلالم اختیار وا خو نه ګل در د اختیار کا نو الله به ته پایې کې خیر اچې آسانواد به پیدا کوي ها ابل چا ته پوسو کو منځې نه کا وای به ولی مونږ کې چې بس منځو بچه مې ماشومي بول نابانوږي چې عامه مې اورو بېلمازې نو بېلمازو باندې کله مشکلې هنو چې بچې اگر شو ابه مونږ نه کې واره کوي نه دی لیکل منډه ترلې واما چې ګټشه زه کوم څه کودن مودن خدای ولسه ها وعده ما د جوړ کړي به په فارغشه کور به په ذمط اخلاص بیا خوش نو کوم دا چې وعده ولغو کو چې وعده ولغو کو نو بچې ولله ورکو نو دې ابدا نو سمې دا جوړه نبي ابي اسمون نکي یره اوسه خور بچی گزار اوسه نو سيدي نو دې سره وسو كون دبر نو سره ابي مړه شو 15 اوسګار ده شو دغه د وګاري دې کله د دکاندار کله بې پار دې کله پلانې دې کله پلانې را شزان اوسګار کا صاحب شو ماخام بشو دنیا پر سیمنده دا دا لوګو دې خو دې اسلام زان اوسګار کا یار زه کوي زاریکا متاول حیات دنیا دا د جندو دنیا دا دادو دنیا دا جون سکتو او دا دی د اللہ وزی صباح تا پوست کوم قیامت کے چه دی دنیا زندگی خود تعالی ماخدر کردی و حدیث که رازی نبی علیہ السلام وی سیاعتی زمانن علا امتی حرابشی یا زمان آزما پومت باندی یحبون خمسن بیان سون خمسا چمن بکی دی پینزا و سرا پینز بیره دا س زمانہ د زما پومت راشي چې 1500 سره باندې نه کوي یو 1500 نه بايي دی آ 15 سری او 15 د یاري سری یو يحبون الدنیا و ينسون الاخره دنیا سره بدیرنه نه کوي اخر بايي دی یو المال و ينسون الحساب مال سبب من کوي مینا بکیدې و سار او شپاو ما همره نګوري مال جمع کوي و یلو سونه حساب او حساب به ییری دا لوړو د ما سبا سبا زماره وبي صاحب کې دریم یحبون الخلقا د مخلوق سره مینا کوي و ینسون الخالق او خالق مفریدی مینا سو سوجو وزیلان باسان چې مینې به اوسه کوله او بچازد مینا کوي مال بداو کې او مال بداو کې لا لاغې اوس به تم زده چانه کوي خالق سره مینا وکا چامیشتی تمساتا رو رامیشا ورکولوانا دی او سلورم یو حبون الزنوبا وینسون التوبا دو گناون سر منکی او توب پریدی توب ایره توب ایره توب ایره وقا او پینزم يحبون حبون القصورا وینسون المقبرا منکی دا چا سره د بنگلو سره او مقبرا بیره مین با کئی دا غلویلوی بانگلوی بلدونگو نسلا بلدونگو نجورو ما خو مقبرا دا یه را کرده دا پلا را و دا مور زیوگو را کنا او دا خلی و دا بچی زیوگو را کنا چاقه کم زیت تری دی ایو سالکم وی سطن قلو کل منایا اندی آرک ویوب زیلو کرده دا دارم بی دارک زرده مرد با دیواری دا دیزه نا ایو بلزی بدر کی پی وزکی مرد با دیزه نا والی وتترك ماغنه طبي زمانا وتنقل من غناکا الافتقارك دديده مالداري کو نبلارش او دخاور کور کې وپریوزه خاورو کې بستا ها اته به پروتي او بل دغه نه بده نه پاديشي ودودل قبري فيه نه کتری وترينه یې کې په ديار یې کم ستاده سترګو د قبر چنجو ګرځي او صادق هسته کور کې پارلیمنت هاوس کې با د بچا اصل کې بیا ګرځي بیا به کنه مزه کوي تپلا او مورته وګوڑا امشدانو کې شدانو ته وګوڑا نن په هغړو کې ډیډی په پاسه ولاله وي نو زمونږ هم سبا دغه انجام ده زاد کمطاول حيات دنیا دا څه کده ژوند دنیا دا شي ژونده دغه دنیا څه کوي څه که په دې و باندې یو شي کې نو څه کې چې دا خوګ ده او کدا تریخ نه نو څونه ملاوی والله والله د څه خسته ده واپس کېدوه زیره و آی خبر کم تاسو په بهتر حالت د دې تاسو نه د دې کارونو د دنیا نه چمکه تیر شو و دا بهتر دی نه بهتر نه تاسو ته په لاره د کسانو چې ځان یې بچو دنیا زمینی نه په نيزه رب داږي با جنتونه چې به یې بلان دي دونو داغې نه ولې می شبي پای کې هو کوا من نه ندي خزم جایز دي مالونه خ مینه او سلام ساده دور مینه چې تا د دن نه پاتینه کې وروړه همیشه وي پایګی او هغه بيبياني پاکشوي او زه مونږ ته از الله ننلو یا الله لژن کې خلوبندګانو آ کسان بندګان د الله چاغ واي زمنګ ربا شهګنګ منګي مانوړو باهنو کوم ته از موږ ګناہوںو بچږ موږ ازاب دور نا الصابرین صبر کوونکی په مصائب او په دین کې تکلیف ملا او صبر کوا اورشتینی وونکی په بایاند ته وی رشتیا بیان کوم مخلوق ته رشتینی خبر یو مین فاو صادقینا صدقهم باور چفیدب اور کی رشتیا, رشتیا او تا رشتہ مو او قانینین تابدار ز الله والمنفقین او خرجکون کی پلاله ده الله کدا لاپدین کی, کی خمارو له گواکنا چ پس پلا کا نشکوله نو چ سو د دین کار کوي پغه مالو له گوا تابو سره مستقلی سی والمستغفرین <تصفيق> بلاسار او بخنه هغه وختونه کې په وخت د کې دا سار نه داسې چې نور ضرورت وي سار نمراد د ازا نمکه چې کوم تی مې د پښمنی هغه ته ام کې چې لا باند نشوي الله ته ودرې گا او دواګانې ته والا الله ما ته بخنه او کا مال علم او مال بچې کا مال رسکونه دا کا فراغه د اول باب ختم شو او شپک خبره بیان شو شن تفری ده